Egy dolog viszont közös bennetek. Mindegyik tökre ráfér, hogy hallgassátok a lövészét. Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat Magyar Dávid kollégámmal a stúdióban. Ez a hétmesterlővésze és ezúttal is négy filmet fogunk ajánlani a figyelmetekbe, olyan filmeket, amelyeket látnotok kell. Főleg azért, mert nagyon jól megvilágítják számotokra azt a világot, amiben élünk, mégpedig amerikai szemszögből, de mivel, hogy mindannyian Amerikában élünk, nem is egy ilyen szám, hiszem a Rammsteinnak van egy ilyen szám, hogy we all live in America. Tehát, hogy mivel hogy mi itt egy amerikai gyarmat vagyunk, hát kulturálisan mindenképpen pénzügyileg nagy részint, tehát azért nyilvánvalóan nem direkt módon, hanem nyilván egy ilyen Európai Uniós közvetítéssel veszük át az amerikai életmódot. Leginkább német közvetítéssel, úgy a médián keresztül, mint a fogyasztói szokásaink és minden minden minden más egyéb területen ez megnyilvánul. Igazából, hogyha Amerikát nézzük, az egy kicsit olyan, minthogyha egy jövőbelátó szemüvegen keresztül vizsgálódnánk. Tehát tulajdonképpen, ha látni akarod a jövődet, hogy merre felé tartunk, akkor vigyázó szemedet Amerikára vers. És ezek a filmek, ezek a, az alkotások, amelyekről a mai adásban szó lesz, ezek erre tesznek kísérletet, hogy az amerikai társadalom fejlődésének fejlődésének? Vagy, vagy visszafejlődésének? Megenerálódásának, Isten tudja. A folyamatát azt figyelemmel kísérjük, és körülbelül lássuk, hogy mi vár ránk, hogyha ezen a társadalom fejlődési irányvonalon maradunk rajta. Márpedig minden jel erre mutat jelenleg. Szóval, hogy milyen filmek ezek? Talán ez az, ez, a, ez az első számú kérdés, hogy mit tudunk ezekről a filmekről? Tehát dokumentumfilmekről lesz szó? Vagy pedig propagandafilmekről én, lesz Én a propaganda szó. kifejezést használnám, ezek egyértelműen propagandafilmek, mert ahhoz, a dokumentumfilmek azért több tárgyilagossággal szoktak készülni, és ezek némelyike, amellett, hogy nagyon szerettem őket, és nagyon sok érvet tudtam én az évek alatt ezekből felhasználni, például vitáimban, azért ezek néhol kifejezetten torzítanak, kifejezetten manipulatívak, és ez a leginkább jellemző tud lenni mondjuk Michael Moore filmjeire, akinek több alkotása is ment a hazai mozikban is, de mindegyikre igaz az, hogy ő eldönti a filmkészítésekor, hogy ezt meg ezt akarja közölni velünk, és ahhoz tartja magát, és ami abban nem fér bele, azt elhallgatja, azt kiszűri, ami pedig abba belefér, azt, azt maximálisan kiemeli. Többször hazudik a szájával Michael Moore, tehát hát kifejezetten igen, direkt be. Igen nagyon-nagyon sok, sok hibáját föl lehet vetni Michael moore -nak. az viszont tény és tagadhatatlan, hogy ennek a műfajnak ennek valamelyes tűatatja. Igen, túl... hát talán megteremtője is legalábbis. Igen, igen, igen. Mindenképpen igen. ő általa a híresült el, és vált mainstream-é, tehát vált olyanná ez a fajta, ez a ilyen félig dokumentumfilm, de propagandai, propagandisztikus jellegű, amit vetítenek akár plázákban is, és tömegek meg is nézik. Most így, erre a, erre a fajta műfajra egyszerre jellemző a szórakoztató ismeretterjesztés, ami egy teljesen új dolog. Tehát a, korábban a szórakoztatás és az ismeretterjesztés az nagyon külön utakon járt. Tehát egy dokumentumfilmen például könnyen el lehetett aludni, viszont hogyha nem aludtál akkor biztos, hogy nagyon sok hasznos információhoz jutottál hozzá. Na most ezek a filmek, ezek gesztusokat gyakorolnak az amerikai átlagpolgár számára, hogy ne aludjon el rajta és hogy az a figyelmét és az érdeklődését. Emellett ugyanakkor viszont azért átvisznek egy csomó olyan fontos információt, amivel jó, hogyha tisztában vagy. És mindemellett, pedig úgymond járulékos veszteségként, ezzel együtt jár egy nagyon nagyfokú súlykolás és egy nagyon nagyfokú manipuláció. Ez is a probléma egyébként talán a probléma gyakorlatilag ott van ezeknél a filmeknél, hogy ö, kritizálnak egy, egyfajta rendszert, aminek van egyfajta közlésmódja, és ezek a filmek gyakorlatilag nem mindegyik, de például Michael Mann mindenképpen nagyon-nagyon hasonló és nagyon-nagyon képes módon, tehát ugyanazokkal a, a manipulatív ö, eszközökkel dolgozik, mint az általa média médiaipar egyebek, hát gyakorlatilag semmivel sem jobb. És kérdés az, hogy a cél szentesíti-e az eszközt, mert szerintem ez egy olyan vita, ami, amiben pro és kontra lehetne hozni rengeteg érvet. Én egyébként úgy vagyok vele, hogy szerintem nem szentesíti a, a cél az eszközt, hát én nekem nem tetszik az, amikor... Ö, valaminek a romlottságáról meg akar győzni, ugyanannak a romlott eszközeivel. columbine ami egy amerikai kisváros, volt egy vérengzés, és ez a vérengzés, ez nagyon ráirányította a figyelmet az amerikai fegyverviselés aggályaira. Amerika az egy rettentően felfegyverzett társadalom, talán le egyik legfegyverzettebb társadalom a világon, és, és ott Columbine-ban két diák, aki el, akinek elkattant az agya, lemészárolt 12 diák társát plusz még két tanárt is. Egy, majd egy pedig tanárt? Egy tanárt? Most hát azért jegyeztem meg, mert beugrott róla a 12 apostol, meg Jézus, de csak ezért. Tehát 13 voltak. És, és végül, végül aztán mindketten önmagukkal is végeztek. És ez, ez a film ez tulajdonképpen ennek az esetnek az apropójából készült. Ez a Bowling for Columbine. Magyar fordításában hólapuska, sőt krumpli című. Michael Moore film. Azért is kezdjük ezzel az adást, mert ez volt az első film, ami Magyarországra bejött, és ilyen műfajú. Tehát ez volt és a... És egyébként nagy sikere volt. És nagyon nagy sikere volt, és aztán ezt követte a még sokkal nagyobb sikerű uh, uh, Fahrenheit ami 11 ami Canni film lett, tehát az a... Az ami a... egyébként szintén kőkeményen manipulatív. De Aranypálmát nyert Cannban, és ez inkább egy... Ez, ez nagyon nem a filmnek szólt, hanem nagy, egy, egy nagyfokú politikai szerepvállalás volt kán részéről, tehát hogy mivel akarták a, nyilvánítani a politikai állásukat. Mivelhogy azt feszegeti, hogy a, a szeptember 11-i eseményekben valamilyen szinten benne volt a kormány. Nem úgy, hogy tevékenyen részt vettek, de kapcsolatokat tápoltak a binládenékkel. Ut utána abszolút koncepció volt az, hogy miért mennek a közelkeletre. És ezt valahol az, egész köz, valahol az egész európai közvélemény így érezte, csak ezt senki nem mondta ki, és egy amerikai film kimondta, és hát ugye a díjak Európa részéről ennek szólnak, hogy na végre ti is megmondtátok, hát hogy tényleg így van, ahogy volt. Hát igen, igen, igen. ezt tette igazán kultikus furává <coughs> világszerte a Michael Moore, de a hónapuska sült krumpli volt az ő korábbi filmja, ami először Magyarországon megjelent, hogy foglalkozunk leginkább ezzel, főleg azért, mert hogy Amerika azért azt a politikai doktrínát most arra már elvetette, és most mm -hmm. már most, most. Most már, egy, egy most már azért abban bízhatunk, hogy az amerikai külpolitik azért jelentősen Fogunk. Tehát nem kéne a múltról beszélni. Viszont... De azért még említsük meg, még ne haragudj, tényleg csak röviden a, a legújabb filmét, ami pedig a Szikó, ami az egészségbiztosításról szól, annak privatizálásáról. Na hát az nem olyan, régen, ami, ami Magyarországon aktuális volt. nagyon aktuális téma volt, és a, azért nézzétek meg, mert az is tele van egyébként csúsztatásokkal, meg de azért az is nagyon aktuális. Na, hát, Istennek, azt is megúztuk. Tehát az, <gül> viszont ezt nem, viszont ez a téma ez nagyon aktuális, mert hogy Amerikában egyre csak több és több és több fegyver van. És a, azt lehet mondani, hogy az amerikai álom az egyre inkább amerikai ólommal válik, és hogy, hogy ez a folyamat, ez hova tart, arra a vonatkozóan ez a film számos nagyon-nagyon aggasztó perspektívát mutat föl. Na most ebben a filmben az a legérdekesebb, hogy mindenki tudja, hogy az amerikaiaknak rengeteg fegyverük van, ez sokan a, a múltnak tudják be, hogy ugye a vagynyugati életstílus, hogy az amerikaiak ragaszkodnak hozzá. Hogy náluk meg kell, hogy védjed magadat, ha valaki betör a lakásodba, akkor azt lelőheted, és ezzel mindenki tisztában van, de ebben a filmben olyan dolgok is megjelennek, olyan, olyan, ö, olyan tényeket is bemutatnak, olyan jelenteket is látsz, amit, amit tényleg nem hiszel el. Tehát amikor nézed így sokkol, hogy hogy a francba lehet, és két órát vagy másfél órát megtöltenek azokkal a dolgokkal, amiket így nem tudom, hogy ne, nem hiszem el annyira abszurd, hogy Monty Python. Tehát az ember azt gondolja, hogy ilyen nincs. Tehát például, amikor egy vak ember lő. Mert hogy őnek is joga van a fegyverhez, igaz, hogy vak, tehát nem lát, érted? De azért egy lő az neki is kell, Nagyon ráadásul szereti, ráadásul hogy a, szereti az automat a géppisztolyokat. Ráadásul, ráadásul egy M16-ossal lő. Tehát egy M16-ossal a kezében egy vak ember. Tehát, a lőtéren lövöldözik, és akkor ez így belefér. Akkor a kólapuska sült krumpli, az felnyitja a tiszemeteket a vakság iránt. És most következzék az Egyesült Államok rövid történelme. Helló fiúk, helló lányok. Kezdhetjük? Réges-régen Európában éltek a szarándokatják, atyák. Féltek, hogy bántják őket. Szóval hajóra szálltak, és az új világba jöttek, hogy ne kelljen félniük többé. Úgy megnyugodtam. Itt sokkal biztonságos. Érkezésükkor barbárok fogadták őket, úgyhogy ismét félhettek. Indiánok! Hát kiírtották őket. Azt hinnénk, egy nép kiirtásától lehiggadnak, de nem? Egymástól kezdtek Boszorkány, boszorkány! Elégették a boszorkányokat. Aztán 1775-ben ölni kezdték a briteket, hogy szabadok legyenek. Sikerült, de ez sem volt elég. Módosították az alkotmányt, hogy a fehér ember tarthat fegyvert. Szeretem a fegyverem. Imádom. Ebből pattant ki a rabszolgatartás ötlete. Látjátok? A fehérek már akkor is féltek dolgozni. Afrikából elraboltak több ezer néger. Amerikában pedig égbérért dolgoztatták őket. Ezt nem úgy értsétek, mint szakmunkásként s**t se kapok. Hanem úgy, nulla dollárért, semmiért. Így vált az Egyesült Államok a világ leggazdagabb országává. A sok pénztől és ingyen munkaerőtől megnyugodtak? Dehogy! Még jobban rettegtek! Mivel 200 éves elnyomás után a feketék lettek többen több déli ország részben. Kitaláljátok, mi történt? A rabszolgák fellázadtak. Lecsapdosták a rabszolgatartó fejét. A fehérek ezt meghalván ilyettükben felkiáltottak. Élni akarok, kérem ne öljön meg, néger úr! Rövidesen előkerült Samuel Colt, aki 1836-ban feltalálta azt a fegyvert, amivel újratöltés nélkül tudtak tüzelni. A délvidék fehér lakosai Talk. Yee-haw! De későn, mert észak nyerte meg a polgárháborút, és a rabszolgákat felszabadították. Lecsapdoshatták mindenki fejét. Mire felkiáltottak? Jaj, nekünk, végünk van! De a feketék nem álltak bosszút, nyugalmat akartak. Erről a fehéreket nem lehetett meggyőzni, ezért létrehozták a Ku Klux Klánt. 1871-ben a klán terrorista szervezeté nyilvánították. Ekkor alakult meg a Nemzeti Lőfegyverszövetség. Hamar beiktatták az első fegyvertörvényt. Feketéknek tilos fegyvert tartani. Remek év köszöntött Amerikára, a klánra és a szövetségre. Persze, semmi közük egymáshoz. Merő véletlen volt. Az egyik törvényesíti a fegyvertartását, a másik öli a feketéket. És ez így megy 1955-ig, amikor egy néger nőtt törvényszeg, mert nem akar a busz végében utazni. A fehérek ámultak. Miért nem megy hátra? Mi folyik ki! Ó, ember! Elszabadult a pokol. A feketék a jogaikat követelték. A fehérek meg jól berezeltek, és kiáltoztak. Menekülünk! Menekülünk! Így is tettek. Elpucoltak a külvárosokba, ahol minden fehér, szép és tiszta. Negyedmilliárdért fegyvert vettek, zárakat és riasztókat az ajtóikra. Elkerítették a lakóhelyüket, ahol végre biztonságban voltak és nyugtuk lett. És mindenki boldogan élt, míg meg nem halt. Nos, hát ez az Amerika erőszakos múltja, és erre az erőszakos múltra sokan fogják rá azt, hogy az Egyesült Államokban olyan nagyon-nagyon nagy mértékű az erőszakos haláleseteknek a száma. Azt javaslom, hogy számszerűsítsük ezt. Az Egyesült Államokban évente, mondjuk egy átlagos évben 11.127 embert ölnek meg fegyverrel, lőfegyverrel. 1127, 11 És akkor most ezt hasonlítsuk össze olyan országokkal, amely országoknak hát azt lehet mondani, hogy hasonlóan erőszakos múltjuk van, és hasonlóan kemény, gyarmattartó fasiszta, és egyéb brutális kódító uh, uh, akkor én, én módjuk, én Akkor ha... hagy hagyd mondjak, na tessék, például Németországnak. Mondjuk na, na, van lehet, az erőszakos múltja. Vagy Japánnak, mondjuk azt lehet mondani. Na hát akkor uh, vegyük ezeket a számokat. Németország 381 uh, a 11000 szemben 381. Igen. Franciaország 255 haláleset évente. Uh, erőszakos haláleset. Kanada 165 erőszakos haláleset. Egyesült Királyság 68 darab. Ausztrália 65 darab, Japán 39 darab. Mondjuk egyébként ne darabba számoljuk emberek, tehát fő, legyen fő, 69 fő. Hát, e, ezeket adjuk össze, mert hogy azt mondhatjátok, hogy ezek mind-mind kisebb országok, mint az Egyesült Államok, de úgy gondolom, hogyha Németország, Franciaország, Kanada, az Egyesült Királyság, Ausztrália és főleg Japán lakosságát összeadjuk, az már bőven kiad, sőt, többszörösét kiadja talán. Hát lakosságban szerintem 300 millió körül van, mint az az USA. Adjuk össze, és az összeg 973 fő. Tehát ezekben az országokban az erőszakos halálesetek száma nem éri el az ezret, míg az Egyesült Államokban 11127, tehát egy olyan 11 és fél, félszeres szorzó az, amiről beszélünk. Tehát azt mondhatjuk, hogy az Egyesült Államok az egy rendkívül erőszakos és egy rendkívül veszélyes hely. Tehát nem csak arról van szó, hogy fegyvermániás mert ugye e, például a svájciak is rengeteg fegyvert tartanak. Úgy tudom, hogy a svájcban a férfiak 80%-a az, az tagja valamilyen fegyveres testületnek, most nem tudom, hogy hívják, és, és szinte mindenkinek van otthon fegyvere, és mégsem hallunk olyan híreket, hogy svájcban az emberek egymást mészárolnák, és gimnáziumban géppisztolyjal lövöldöznének úgy, diákok. Úgy tűnik, hogy az a társadalom sokkal élettebb, úgy tűnik, hogy felnőtt emberek kezébe fegyvert a sokkal biztonságosabb, mint gyerekek kezébe fegyvert adni. Egyébként Érvel, hogy az amerikai társadalom az egy 300 éves társadalom. Míg mondjuk az európai társadalmak, vagy mondjuk a japán társadalom, tehát mindazok, amelyekkel most összevetettük, ezek több ezer éves kulturális hagyományra tekintenek vissza. És azt mondja, hogy ez olyan, mintha egy családban a kisgyereknél lenne az összes fegyver. Tehát gyerekekre ilyen mennyiségű fegyvert bízni felelőtlenség. Azt szokták mondani, hogyha egy filmben fegyver van a színen, akkor az előbb-utóbb belsül. És azt hiszem, hogy Kolumbájnban valami mi történt. Tehát egy olyan társadalom mert az amerikai társadalomról van szó, ahol ilyen mennyiségű fegyver van folyamatosan a színpadon, szükségszerűség, hogy ezek a fegyverek előbb-utóbb elsüljenek. És persze mi volt az amerikai kormányzatnak a válasza arra, ami columbine történt, a legkeményebb motozások. a. Most el, csirke a csirkecombot elkobozták a sráztól, mert ráfogta valakira a csirkecombot, és a gyereket lerohanták. Körömvágóllót elveszik a sráztól. De most képzeld el azt, hogy úgy mész a gimnáziumba, hogy átmész egy fémdetektoron, fém és megmoz egy biztonsági őr, és ezután be te a gimnáziumba. Most milyen, milyen széles hatást kelt ez benned? Azt, azt az érzést kelti, hogy te egy börtönben vagy rab, vagy tehát innentől kezdve ez e, tudat alatt ezt kapod, így fogsz viselkedni, Mert az ember, ha ilyen bánásmódban részesül, akkor nyilvánvalóan előbb-utóbb azt fog érezni, hogy én egy bűnöző vagyok, azért bánnak így velem, és akkor elkezd úgy viselkedni. Sajnos Amerikában a közbiztonság az meglehetősen rossz. És nagyon nagy fokú a bűnözés. Persze az a kérdés is felvethető, hogy vajon nem azért nagyon nagy fokú a bűnözés, mert annyira könnyű fegyverhez jutni, mert ilyen rengeteg fegyver van Amerikában. Nyilvánvalóan a fegyvergyártó multiknak nagyon nagy érdekük az, hogy ezekből a fegyverekből sokat tudjanak eladni. Csak hogy mi a helyzet, hogyha a közösségnek, a úgymond erőszakszervezet, a rendőrség ugyebár, nem védi meg a társadalmat. Ebben az esetben kénytelnek az emberek, önmagukat megvédeni, és kénytelenek fegyverkezni. De ez, amit a film nem mond ki, de mi megbeszéltük, hogy ez amikor privatizálták a, a védelmet, tehát privatizálták a közbiztonságot, old meg magad. Tehát így csináld magad, vegyél fegyvert, védd meg magad, ha valaki bejön lelőheted, ehhez jogod van. Na hát igen, és a, a jogrendet is ehhez igazították hozzá. Tehát a, a saját udvarodon már lelőhet szakár aki oda belép, mert hogy az a te saját udvarod, és ott neki a jog azok kvázi fel vannak függesztve. Na most itt az a, az, az érdekes és fontos kérdés, hogy, hogy akkor mi lehet a megoldás? Tehát, hogyha az embereknek joguk van a fegyverekhez, akkor hogyan lehetne korlátozni ezeknek az erőszakos haláleseteknek a számát, főleg, hogyha látjuk, hogy ez a társadalom egyszerűen nem érett arra, hogy ezeket a fegyvereket, ezeket megfelelő módon nem. használja. És úgy tűnik, hogy Chris Rocknak a méltán népszerű színésznek, annak van egy jó felvetése erre vonatkozóan. Nem fegyver kell ide, tehogy, hanem golyó a golyókat kéne megadóztatni. Egy golyónak 5000 dollárba kéne kerülnie. 5000 dollár egy nőszerért. Tudják miért? Ha egy golyó ilyen drága, nincs több ártatlan járók előáldozat. Ha valakit lelőnek, felkiált. Az anyját, tuti bűnös volt. Hát, hogyha 000ért szakkozták ki a semmit. Az emberek meggondolnák, hogy öljenek el 5000 dolláros golyóárak mellett. De szétlőném azt a fejedet, ha lenne rá pénzem. Szerzek egy jobb melót, spórolni fogok, és véged. Imádkozz, hogy ne kapjak akciósan. Ez itt egy stand-up comedy, és itt röhögnek az emberek, de szerintem ez egy nagyon normális felvetés. Mert hogyha ténylegesen 5000 dollárba kerülne egy golyó, azért 6 golyót venni a 6-lövetőtbe, az mondjuk megfizethető 30 ezer dollárért, de ezért megvásároltad magadnak a biztonságot. Nyilvánvaló, hogyha a saját önvédelmedre, a saját családod és önmagad biztonságára költesz ennyit, de az biztos, hogy támadásra, arra biztos, hogy csak úgy lövöldözzél, arra nem fogsz ennyit költeni. Igen, de hát alapvetően nyilván itt nem csak ezzel van baj, tehát Egyrészt náluk ugye szabad verseny van, az állam vonuljon ki mindenből, az államnak semmi beleszólása nincs ebbe, és nem, nem tehet ezekre adót, mert én nekem jogom van akár ezer töltényt is otthon tartani, hiszen ha megtámadnak, lehet, hogy éppen ezer töltényre lesz szükségem, ezt nem lehet tudni, meg rakétavetőre, meg géppisztolyra. Hát e, őrültség, de, de ők így gondolkodnak, ők mindent az alkotmányos jogukra vezetnek vissza, hogy nekik ehhez joguk van, és az állam nem szólhat bele. Az az érdekes, hogy ez a hogy fegyvermániások a magánszemélyek. Tehát, hogy a amerikai átlag ember az amerikai átlagember az tényleg fegyvermániás. Úgy gondolják itt a filmben is elhangzik, hogy az a férfi, aki nem tud lőni, akinek nincs otthon fegyvere, az alkalmatlan arra, hogy megvédje a családját. Tehát, következésképpen, ahhoz nem szabad hozzámenni menni feleségül, az, az nem, nem jó ember. Ez valamiféle kulturális diktátum. Na most egy ilyen államokban. fegyvermániás országban A hatalom is fegyvermániás lesz, és erőszakmániás lesz, és nem véletlen az, hogy az Amerikai Egyesült Államok az, az folyamatosan háborúzik. Tehát a, a második világháború óta nekik volt 20 vagy 30 ö, fegyveres beavatkozásuk külföldönök országokban, hantak érde érde le. Érdekes módon általában mindenféle fehér fasiszta diktatúrákat segítettek hatalomra, például Latin-Amerikában, akár csilében, akár Nicaraguában, akár Hondurasban. Tehát hogy ez, ezek, ezek a tények. Tehát, és és a, most is ez is egy fontos kérdés, hogy a társadalomnak a az erőszak, erőszakossága ragad át a kormányzatra, vagy a kormányzat diktálja ezt az erőszakot? Valószínűleg, a társadalom valószínűleg egymást erősítik, és itt van a képben megint a média szerepe. Ugye a média előszeretettel olyan híreket közöl, amik az embereknél lecsapják a biztosítékot, tehát olyat, ami, amire felkapod a fejed. Most az nyilván nem hír, hogy nagyon szépen teremnek az eperek, idén nagyon szép eper termés lesz, és ez mindenkinek mennyire fog izzadni. Az a hír, hogy valakit agyonlőttek az utcádban, úristen, már az én utcámban is erőszak van. Az a hír, hogy ha hogyha gyilkosságokról számolnak be. És a filmben elhangzik, hogy... Miközben 20%-kal csökkent a, az erőszakos bűncselekmények száma valamelyik, közben, valamelyik államban? Hát, nem tudom, hogy szövetségi szinten vagy valamelyik államban, de a lényeg az, hogy 20%-os csökkenés volt az erőszakos halálesetekben, és 600%-kal nőtt ugyanakkor a hírekben ennek a megjelenítése. <gül> tehát az hát emberek ezt akarják látni. Úgy tűnik, hogy a média nagyon manipulatív. És miután állandóan ezt látják, mindenhol ezt látják, hogy a gyerekek arra szocializálódnak, hogy ölni kell, tehát hogy erőszak. erőszak Hú, uh, majdnem azt mondtam, hogy Szóka. Erősz igen, erőszak-szex. Majdnem ezt hangzott el. konkrétan. Nem, hát ö, a, mindig veszélyes egyébként a pumának a tudatalattiába a, az, a, a, Arról van itt szó, hogy ahhoz, hogy eladhasd a fegyvereket, amikhez hát nagyon komoly gazdasági érdekek fűződnek, ahhoz először el kell adni a félelmet. Ha el tudod adni a félelmet mindenféle hírekkel, is, akkor jöhetnek a gyilkos darazsak, akár, akkor jöhet a madárinfluenza, akkor jöhet a sertéspest is, vagy most mi van éppen? Most az van, de egyébként. Egy van, vagy micsoda? Azért találtak hogy ne diszkrimináljuk a disznókat. Tehát hogy ne, ne sertéspeszt is, hát de, de, de a filmben konkrétan, mondjuk Amerikában is megvannak ezek a, ezek a madárinfluenzák, meg sertéspestisek, Ott például a gyilkos invázió. De ami ami egyébként egy egy egy egy nagyon vicces, a, a filmben van egy párhuzam, azt mondja, hogy egyrészt kifejti, hogy a hírekben mindig az jelenik meg, hogy fekete az elkövető, és hogy ha valaki nem tudja, hogy, vagy volt valaki, aki megölte a saját gyerekét, majd a rendőrségen úgy valat, hogy feketék voltak, és ezt nélkül elhiszik neki. Tehát a a társadalom úgy van vele, mint ahogy az előző bejátszóban is elhangzott, hogy a, hogy a feketékkel van a baj. És a gyilkos darazsakat is úgy hívják, hogy afrikai darazsak. <gül> a, igen, igen, igen. De most amikor, amikor bemegy a filmben a Michael Moore egy bankba, nem viccelek, egy bankba, ott egy olyan akcióval szembesül, hogyha nyitsz egy számlát a bankban, akkor kapsz egy lőfegyvert. De nem olyan lőfegyvert kapsz, hogy mondjuk kapsz egy, egy 38-as magnumot, nem egy pisztolyt kapsz, nem. amit így elteszed a egy vadász puskát. Egy puskát kapsz, egy puskát, és a puskával jössz ki a bankból. Hát mondjuk Magyarországon egy puskával jössz a bankból, mindenki bankrablónak néz, de, de így, Amerikában az akció az az, hogy nyitsz egy számlát, kapsz egy puskát. Egy Michael Morr fel is teszi a kérdést, hogy nem veszélyes az egy bankban fegyvernek lenni, tehát nyitsz egy számlát, és ott van, és kezed barnak egy puskát. Hát hogy mondjam, hogy elég nagy a kísértés. De, de, és amikor a polgárőrök például rendszeresen gyakorlatoznak, és ilyen ö, ismétlő fegyverekkel, meg kalasnyikovokkal konkrét Mem 16-osokkal lövöldöznek, akkor az embernek eszébe jutnak a táliboknak a kiképzőbázisai, akik hát valami ugyanígy csinálnak? Igen. csak ezzel itt a nyugati világot riogatják, hogy ez milyen borzalmas. Hát szörnyű veszély leselkedik ránk, amikor a tálibok képzik munkát a hegyek között, és egyáltalán nem számít, amikor ugyanez Kolorádóban történik. Miért tart valaki az otthonában egy m 16 ost Hogy lehet egy. Egyáltalán egy lakásban mondjuk egy nem tél, akár egy, egy 200 méteres lakásban használni egy M16-os géppisztot. Hogy az, elő, az előszobában nem tudsz vele megfordulni. Tehát olyan hosszú, hogy érted? ez nem alkalmas arra, hogy megvédd az otthonodat. Arra alkalmas, hogy kiuggassd a falakat, és a, a gyerekeidet is De válőt. Ezzel, ezzel a falon keresztül lehet lelőni valakit, tehát ilyen, ilyen fegyverekkel. Tehát jó. Egyébként a, a Columbine, mert hogy a filmnek a középpontjában mégiscsak a columbine vérengzés áll, ennek a, ennek a felelősségét ezt valakire rá kellett kenni, mert nyilvánvalóan nem lehet a fegyvermúltikat okolni ezzel. Persze azt, azért sokan voltak, akik kifejezetten a fegyverszövetséget és például Charlton heston a fegyverszövetségnek az elnökét okolták, többek között Michael Moore is ilyen, de azért ennek az alternatívája, egy másfajta vélemény az az, hogy nyilvánvalóan a kulturális hatások azok, amelyek felelősek ezért, és ilyen módon találták meg a Marilyn Manson-t. A Marilyn Manson-t, aki szerintem egy ilyen borzasztóan tehetségtelen zenész, viszont hát egy nagyon rátermett, egy nagyon talpra esett producer, aki ezt a sátán figurát, ezt magára tudta venni, és jól tudta alkalmazni saját magára. Ez a Marilyn Manson az, akit megtaláltak erre a szerepre, és ez a szerencsétlen, a szerencsétlen senkiből, aki egyébként szerintem egy ilyen, egy ilyen borzasztóan csapdivaló zenét csinált, igazi, tres, Tehát azt hiszem, hogy ez egy igazi trasmer. A Alice Cooperi hagyományokat folytatja, hogy igazából a színpadis show az, az amiért oda elme el de lehet ami ért oda lehetni a jó A van a az földolgozta. Tehát, hogy ő, ő maga soha lopens. nem tudott egy jó számot írni az életében, de ezt nagyon jól kitalálta ezt a szerepet magára, nagyon jól alkalmazta ezt a szerepet magára. A buta-amerikai többség, aki okolja őt a vérengzésért, pedig nagyon jó marketinget folytat ő mellette. Na hát az ő szerepe az nagyon fontos a filmben.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 Marilyn Manson, ez egy nagyon kellemes meglepetés volt, ezt bevallom. Én egy nagyon-nagyon. Mármint ebben a filmben? Igen, igen sötét, sötét, primitív figurának képzeltem el a Marilyn manson annak ellenére, hogy így nem, nem feltételezem, hogy ő a felelős az amerikai iskolákban, meg gimnáziumokban történő vérengzésekért, de nagyon meglepő dolgokat is, nagyon szerintem nagyon helyén való dolgokat mondott a Michael Muggler. Ki a felelős? A szakemberek tudják a választ. A durva heavy metal. Subkultúra. Hol vannak a szülők? Durva filmek. Szózpark. TV. Tévé. Szórakoztatás átár. Rajzfilme. Társadalom. Játékbuská. Drog. A sokkoló Marilyn Manson. Marilyn Manson. Marilyn Manson. Marilyn Manson. Marilyn Manson. Marilyn Manson. Marilyn Manson. Marilyn Manson. A Littletoni esetre való tekintettel lemondta amerikai turnéjának utolsó öt fellépését. Az énekes szerint nem a hozzá hasonló előadókat kell okolni. Ez a legelvetemültebb együttes, melyet tömegtermelő lemez Valaha is képviselt Columbine után minden jel arra mutatott Hogy az eset kiváltó oka az Hogy a tettesek Marilyn manson hallgattak. Két évvel a lövöldözés után Manson mégis fellépett Denverben Holnap Denverben az Oswesten fellép A sokkoló Marilyn Manson Egy vallási csoport Tüntetést is tartott úgy döntöttem, magam beszélek vele. Gyerekkoromban a zene volt a mencsvár. Az volt az egyetlen, amin nem ítélkezhettek. Feltettél egy lemezt, addig sem üvöltöztek, hogy mi van rajtad. Mindjárt jobban érezted magad. Mm -hmm. Egyesekben felmerülhet a kérdés, hogy a holnapi Manson koncert nézői erőszakosak lesznek-e. A válasz nem. Mindenki szuszt vesz, aki meglát egy hirdetést. Nem, de van, aki igen. Számomra egyértelmű, hogy miért engem szúrtak ki, mert a legkönnyebb az én pofámat mutogatni a képernyőn, hiszen végtére is én vagyok a félelmük megtestesítője, mivel én képviselem mindazt, amitől félnek, pedig csak azt mondom, ami jó lesik. A Marilyn Manson beteheti ide a lábát a gyűlölet, erőszak, öngyilkosság, halál, narkózás, Columbinehoz hasonló témák reklámozásával, azt mondom, harcolni fogunk. Ennek az egész tragédiának a két mellékterméke a média szelídítése és a fegyvertiltása. De mennyire kapóra jött ez a két téme a közelgő választások idején? Kit érdekelt már Monika Luinszki vagy hogy az elnök a tengeren túlon egy másik országot bombáz. Inkább én lettem a bűnbak, mert játszom a rock'n'rollt. Kinek nagyobb a befolyása? Az elnöknek vagy nekem? Tetszene, ha nekem volna, de az elnöknek van. Tudta, hogy a kalambányi eset napján az USA több bombát dobott Koszovóra, mint a háború során bármikor? Tudtam, és épp ez benne az irónia. Senki sem mondja ki, hogy talán az elnök tehet erről az erőszakos viselkedésről. A média nem így akarja beadagolni, felkorbácsolni, szítani a félelmet, hanem azzal, hogy nézd a tévét, a híradót, és belé a félelmet árvizekkel, az égyszer, gyilkosságokkal. Bámuld a reklámokat, vegyél honda vegyél kolgétet, jó fokrémet, mert ha büdös a szád, nem szólnak hozzád. Ha a pattanásos vagy, nem kefélnek veled a csajok? Ez egy félelem és fogyasztási hadjárat. Szerintem az egésznek az alapja az, hogy félemlítsük meg őket, hogy költsenek. Az egésznek a mélyét ez a szándéklapul. Ha közvetlenül a kalambáni diákokhoz szólhatna, vagy a környezetükhöz, mit mondana nekik? Egy árva szócs Meghallgatnám a véleményüket. Ezt nem kapják meg. Normális csávónak tűnik ez a de ő önmagában, hogy nem lehet belevinni ebbe az utcába, hogy határolódjon el a szélsőségektől, mit mondana nekik, és akkor így neki, neki, neki most itt szint kéne vallania, miért is. Nem, nem, nem bántott senkit, nem, nem követett el semmit. Tehát, hogy, hogy amikor mentegetőzésbe visznek bele, pusztán azzal, hogy megrágalmaznak valamivel. Tehát, hogy ez ilyen kifejezetten normális és karakán hozzá. Egyébként szerintem elég, elég, ma már elég vides dolgokat mondott, lehet, hogy a film készítésének időpontjában még ezek újszerű gondolatok hogy ez alapvetően ezt már mindenki hasonlóan gondolja, mint ő. Van itt néhány SMS. Minden szavad igaz amerikanizálódásunkról, sajnos szép felvezetés. Ó, hát köszönjük. Akkor azt írja a kedves SMS író, nem emlékszem, hogy a film felveti -e, de nem lehetne egyszerűen példát venni egy olyan országról, ahol kb. jól működik a rend, például Svájc. Ja, és a napokban hallottam a francia hírekben, hogy egy erőszakos, az késes gyerek miatt mindenki táskáját megnézik egy csúliban. Aztán azt írja az SMS író, hallgassátok meg előítélet nélkül Menzon Antichrist Superstar című lemezét. Ez a mai amerikai társadalom legkeményebb kritikája, írja Gábor. Jó, csak hát az, az a baj, hogy amíg zenél addig, az zen zenél egyáltalán? Nem tudom. Tehát, hogy így, az, hát, figyelj, ez, ez, hallgass, az, zaj, Amíg zajong, addig viszonylag nehéz figyelni a kritikára. Tehát, hogy ez a baj, mert nem tetszik. Nekem nem annyira jött be. Én más zenékből tudtam rendszerkritikát vagy a rendszerkritikámat alátámasztani, mit tudom én, a Rage Against the nekem az jött be, Másnak meg az nem tetszene teljesen. Ne, vagy Asian Duck Foundation. Például na. Akkor osztályozuk le ezt a filmet. Hát nekem ez, amikor először láttam, nyolcas volt, most meg olyan hat és feles. Még idő után úgy kezdem úgy unni Mélkül morde de alapvetően szerintem, aki elsőre látja, annak jó kell. Jó, azért erre a filmre én megadom a hetest, mert egy fontos témáról beszélés azért. Hogy mondjam, azért a manipuláció az megvan benne, nagyon keményen, meg azért hogy mondjam, nem egy, nem egy túl magas intellektuális színvonalú közlés, tehát nagyon lefelé kalibrálja a saját feltételezett nézőközönségét de egy a társadalmi ö, szerepe okán mindenféleképpen megér. Hm? Ugye neked is megvan az, amikor egy ismeretlennel beszélgetsz. Azt hiszitek semmi közötök egymáshoz, és akkor egyikőtök felidézi, hogy Lofa, nehocs már! Te vagy a play, He say you, breadrunner! És amint ez elhangzik, ti azonnal tudjátok, hogy van bennetek valami közös. A következő film, amiről beszélni fogunk, az a Super Size Me. Ez a Morgan Spurlocknak a filmje. A Morgan Spurlock az a másik Michael Moore Amerikában. A kicsi Michael Moore. A kicsi Michael Moore, kicsi Michael Moore a, a kicsit bulvárosabb, egy kicsit könnyedebb, egy kicsit még, még Michael Moore-nál is. E, és úgy gondolom, hogy azért talán valamivel kevésbé demagóg Michael Moore azért. Bár azért elég, és hogy mondjam, tehát egyébként a Super Size mi az szerintem egy nagyon jó, jó darab, ez szerintem egy nagyon jó film lett. A későbbi filmje, amit nem olyan régen mutattak be a mozikban, ez a Hol az ördögben van, Osama Villa, de ezt már sokkal rosszabb. de hát miről is szól a Super Size mi? A supersize az, az arról szól, amit Marilyn Manson az utolsó mondataiban emlegetett, hogy az embereket rá kell venni a fogyasztásra. A Super Size mi a fogyasztásról szól, méghozzá arról, hogy Amerika... Ö, Felnőtt. a fogyasztásról szól, vagy a hízlalásról? Hát a igen, a fogyasztónak először sokat kell fogyasztania, aztán pedig fogyasztania kell önmagát, mert nagyon sokat fogyasztott. Tehát... Erről szól, hogy gyakorlatilag ma Amerika felnőtt lakosságának 60 a kórosan elhízott, és Morgan Spurlock annak keresi, vagy annak megy utána, hogy ez hogyan és miért alakult így. Ki, ki ezért a bűnös, ki, ki akarja ezt, és kinek üzletez. És két nyomvonalon csinálja ezt, mert egyrészt folyamatosan megkeresi a felelősöket különböző embereknek, a véleményét kéri ki, beszél mindazokkal, akik ebben az egész témakörben valamilyen módon érintettek, vagy a véleményükre érdemes odafigyelni, és mindeközben pedig saját magán végez egy kísérletet ennek a, ezzel párhuzamosan melynek során egy hónapon keresztül csak a McDonald'sban eszik reggel délben este a szabály az az, hogy ha megkínálják őt a nagyobbal, tehát ha megkérdezik tőle, hogy kére supersize menüt akkor ő ami, super... ami egyébként Európában nincs is <gül> <gül> igen, ez igen, egy kifejezetten amerikai dolog, hogy nem nagy meg extra nagy, hanem ez a supersize menü a supersize menü, tehát hogy ezek, ezek, a, ezek a méretek, ezek is elképesztőek ezekre is kitér a film Ezeket a, ez, hogyha, hogy csak akkor kér supersize méretet, hogyha ezt ő tőle megkérdezik. És egyébként meg az, a, az a lényeg, az a szabály, hogy mindenből, ami az étlapon szerepel, az egy hónap alatt legalább egyszer ennie kell, és napi háromszor a McDonald'sban eszik egy-egy menüt. Tehát azért ő... egyébként nyilván a hallgatóink között sok ember van, aki szereti a mcdonalds de gondoltak bele, hogy azért naponta háromszor enni egy hónapon keresztül mindig ugyanabban a kajádában, az nem semmi feladat. Mm. Tehát azért abban van kihívás, akkor is, ha szeretem, akkor is, ha nem. Na, hát nagyon-nagyon brutális következményei lesznek ennek a kísérletnek. 12. Napra, a kísérlet 12. napjára 9 kg-ot hízik. Nem, nem jár a felénél még, egy hónap <gül> az egyharmadánál e tart. Egy itt aztán nagyon megijed és visszavesz, tehát onnantól kezdve már nem kólát iszik, hanem ásványvizet. Nem fagyit kér, hanem joghurtot. Egyébként igen. A, fagyi, a joghurt is másfél literes, tehát így igen, És az el, is tele van cukorral. A super size joghurt, amit az ebéd mellé csak úgy mellékesen betolsz, az másfél liter. Tehát, hogy így, így aztán a, annak következtében, hogy visszavesz ebből, végül egy hónap után. 15 kilogrammot hízik, 15 kilogrammot, és hát mindenféle társbetegségei kialakulnak, tehát az összes létező lelete az a legbrutálisabban eltorzult gyakorlatilag, Na most egyébként, hogyha csak erről szólna a film, akkor azt mondom, hogy nagyon-nagyon unalmas lenne, mert ez egy nagyon jó téma, de ha ezt akarja valaki másfél órában kifejteni, akkor ez így az unalmas lesz. Nem, nem, nem Szerencsére a film azért nagyon széles spektrumon elemzi ezt az egészet, és egész más is a, a rendszernek egyéb hiányosságaira, meg problémáira is felhívja a figyelmet. És egyébként itt ö, jön be nekem az a kép, ami gyakorlatilag minden a négy filmünkre igaz, amit ma tárgyalunk, hogy mindegyik azzal a felvetéssel él, hogy valami megváltozott Amerikában. Régen olyan jó volt, valahogy az amerika ez így, így dübörgött így, így ez az, az amerikai álom, mindenki istenített, és mára valami kiveszett, elveszett, valami, valami nem stimmel. Ugyanez, ugyanez van ebben is. Ja, hát nem titok, hogy az amerikai Egyesült Államok a világ egyik legelhájasodott társadalma. Nagyon durvák az adatok. 1980 óta megduplázódott a túlsúlyosok száma az Egyesült Államokban. Konkrétan 100 millió amerikai túlsúlyos, és ez a felnőtt társadalom 60%-a. Ez, ez, ez egy az egész társadalmat meghatározó probléma. És hogy ennek mi az oka? Hát a, a Morgan Spurlocknak a felvetése szerint ennek az oka az a helytelen táplálkozás is a mozgás hiánya. A McDonald's-ban kapható élelmiszerek, amelyek, hát a McDonald's-ról azt kell tudni, azért a mcdonalds beszélünk, mert McDonald'sból több van az Egyesült Államokban, ha gyorséttermeket gyors vizsgáljuk, mint az összes többi fajta gyorsétteremből együttvéve. A, a McDonald's egyébként a világon összesen 48 millió embert étkeztet, ami több, mint mondjuk Spanyolország teljes lakossága. Na most az a probléma a McDonald's-sal, és ez mondjuk a filmben konkrétan nem hangzik el, de én amikor bejött Magyarországra a McDonald's, 1988-ban, azt hiszem, a régi posta utcában megnyílt a McDonald's, és akkor hatalmas kígyózó soron kell, keresztül kellett a pénztárhoz jutnom, ahhoz, hogy belekostolhassak Amerikába. Hát akkor még egy, az Amerika az egy ilyen csodálatos, még, még állt a az még az ilyen csodálatos álom volt, hogy én abba belekostolhatok, és akkor rögtön kértem egy Big -meket, és amikor abba beleharaptam, hogy az, az, az, a, akkor éreztem meg amerikai ízét először életemben, amit széttoltam a nyelvemmel azt az öt réteget, ami a zsömle, sajt, hús zöldség zsömle, Zsömle sajt, húsz zöldség zsömle. Ezt úgy kentem szét a szájpadlásomon a nyelvemmel, mintha vajból lett volna, és akkor azt mondtam, hogy ezt nem hiszem el, ez hogy lehetséges. Aztán nem sokkal később rájöttem arra, hogy ez hogy lehetséges, ez a haja félig már megvan emésztve. És itt nem csak arról van szó, hogy tele van zsírral és tele van cukorral, ezért aztán dupla annyira hízlal, hanem arról van szó, hogy mivel félig már megvan emésztve, ezért aztán az emésztésére fel annyi energiát kell használnod. Tehát még dupla annyira hízlal. Tehát, hogy így konkrétan energiatakarékosan emészted az energiabombát. De egyébként védjük meg a McDonald's-ot, nem csak a McDonald's-sal van baj, mert McDonald's van itt is, meg van mindenhol. Tá, és mondjuk még, a többit is, úgy érted? Ne, és, és még sincs itt annyi elhízott és korosan túlsúlyos ember, mint az USA-ban, mert az amerikai életforma is önmagában hordozza a lehetőségét, sőt, mi több a, a egyenes út vezet az elhízáshoz az amerikaiak nem szeretnek sétálni, mindenhova autóval mennek, vécére és autóval mennek a bevásárlóközpontban, ha valaki kövér, akkor egy ilyen kis elektromos tolószékszerű kis kocsival tud bevásárolni, hogy ne kelljen neki járnia. A, egyszer láttam egy fotót, az interneten küldte valaki um, konditerem Lépcsője hat lépcsőfok körülbelül, oda is mozgó lépcső víz fel. Tehát képzeld hogy méz edzeni, és mozgó lépcsőn mész fel, nehogy elfáradja az edzés elő. Morgan Spurlock nem is nagyon járkált, tehát így van egy számláló gépe, ezek alatt a napok alatt annyit sétál, amennyi az amerikai átlag. Az átlag amerikainál nem szabad, hogy többet járjon, hiszen akkor nem lenne korrekt a kísérlete, mert ha többet sétál, akkor ugye nem fog a megfelelő ütemben hízni. Na hát ő erre nagyon odafigyel, és aztán megnézhetitek, hogy milyenné válnak Morgan Spurlocknak a leletei amikor belekostol az igazi Amerikának az ízébe, belekostol ennek az amerikai életformának a következményeibe. 150 per 90. A fejfájást éppen okozhatná a magas vérnyomás, de ez nem attól. Inkább a vércukrával lehet kapcsolatban, nyilván sok az inzulinja, és az okozza ezt. 150 per 110. A koleszterin szintje 165 volt, most 225. A mája meg begyulladt vagy más baja van, de kilöki az enzimeket a vérbe. Ez nem általános jelenség, de arra utal, hogy a mája beteg. A betegségét meg valószínűleg a túlzott zsírbevitel okozza. Egy tömött libának nem ilyen zsíros a mája. Az SGOT eredetileg 21 volt, most meg 130. Az SGPT eredetileg 20 volt, most 290, több, mint a 10-szeresére emelkedett. Ez így nagyon nem jó. Most minden orvos azt mondaná, hogy beteg. Emiatt. Fáradtnak fogja érezni magát, levert lelombozottnak. Ha ezt valaki az alkohollal éri el a májánál, annak a májnak vége, ott minden sejt Máj elégtelenség lép fel, de olyat még nem hallottam, hogy ezt sok zsírbevitellel is el lehet érni. Úgy látszik, minden lehetséges, nem tudom, mi lesz. Elképzelésem sincs, ilyet még sosem láttam. Még senki sem vágta haza ilyen frankón a máját zsírral. Akkor még két röpke hétig. Már csak kibírom én is. Há, szerintem nem valószínű. Persze, biztosan nem tudom. De akkor is azt javaslom, hogy hagyja abba, amit most csinál, mert tönkre teszi magát. Maga beteg. Beteg és csak még betegebbé teszi magát. De ha leáll ezzel, akkor még rendbe jöhet. Mit jelent az, amit említettem, hogy félig emésztettek a cuccok? Azt jelenti, hogy a a krumplit, azt nem a sült krumplit, amit eszel a McDonald'sban, az nem <coughs> úgy sült krumpli, ahogyan ott van anyád elkészítő, hogy fogja a krumplit, meghámozza, aztán azt fölszeli és berakja az olajba, hanem az, azt ők előtte ledarálják, felütik mindenféle tejjel, meg mindenféle adalékokkal, abból képeznek egy masszát, és aztán abból azt sütik ki sült krumplinak. Ugyanezt végzik el a a, a, a zsömlével. Ugyanezt végzik el a hússal. Tehát ott nem az van, hogy vágnak egy szelet hús neked, és azt nem. Azt ők ledarálják, felütik mindenféle adalékokkal, és, és, és azt kapod meg. Tehát, hogy itt, itt, itt igazából mindennek a benyomását, mindennek az illúzióját, mindennek a marketing kapod ez meg. ez az egész nyugati típusú világra igaz. Egyébként a marketing az, ami ezt a rendszert mozgatja. Tehát, ha nincs reklám, nem működik semmi. És a film gyázi, hogy például miért nem terjed el az egészséges életforma, az egészséges étkezés, azért, mert nem költenek annyit marketingre, nincs annyi bevételük, nincs, akkor a tőkejük nem tudnak marketingelni. 2000-ben a McDonald's másfél milliárd dollárt költött a termékei népszerűsítésére, míg mondjuk az egészséges, nem tudom melyik hálózat, de zöldségekkel és gyümölcsökkel foglalkozó hálózat az 20 millió dollárt költött. Tehát a másfél milliárd és a 20 millió között azért egy, egy nagyságrennyi különbség van. Nyilvánvalóan nem rugnak labdába. Megjegyzem, az is nagyon fontos, hogy ezek a ezek a cégek igyekeznek benyomulni a az oktatásba, iskolákban, menzákon, a hatalmas piac. Tehát ilyen 30-40 milliós piac képzeljetek Kisgyerekek Kisgyerekek gyerek a születésnapi bulijukat a McDonaldsban rendezik, konkrétan az én keresztlányom is, a McDonald'sban rendezte a születésnapi buliától meghívta a kis barátait, ovistársait, és akkor ott együtt buliztak, meglepte őket egy-egy menüvel, konkrétan szocializálja a McDonald's, a legfiatalabb generációkat és ezáltal a fogyasztási szokásaikat már egészen korán az egészen kisgyerekkorukban kialakítja. A ami még fontos, ez a, a féligemésztettség mellett, hogy miért egészségtelnek ezek a gyorskaják. A McDonald'sban minden be raknak cukrot, mindenbe azokban a dolgokban is, amikről el sem képzelni, a sült is van cukor, konkrétan minden öntedben, minden, mindenben amit csak eszel, van cukor. És a cukor az nagyon, de nagyon, de nagyon egészségtelen, olyan betegségekhez vezet, amelyek tömegesek ma már Amerikában. Egyébként... A gyermekkori cukorbetegség konkrétan 2000-ben a 2000-ben született gyereke, gyerekek egyharmada az gyermekkori cukorbetegségben fog szenvedni már 10 éves kora előtt de nem csak a cukorral van a baj mert én azt mondom, hogy mindent tehet az ember mindent ehetsz a megfelelő arányokban, a megfelelő mennyiségben tehát cukrot is ehetsz, hogyha nem, nem adagolod túl probléma ott van, hogy például a Supersize menűhöz jár két liter kóla képzeld már el azt, hogy az ebéd mellé két liter kólát kell meginnod, tehát elképesztő, hát lehetetlen, hát az önmagában nem fér el a nem nemhogy még mellé egyek is. Tehát itt a probléma ezeknek a végtelen mennyiségekkel van, azzal, hogy megalomán az egész társadalom, és azt akarja, hogy én a pénzemért annyit kapjak, hogy, hogy attól leforduljak a székről. Na, mert, mert ők a legnagyobb nemzet. És a, le, és a legnagyobb kajákat akarják, és a legnagyobb hát, És aztán nyilván, le nyilván a legnagyobb kóla jár nekik, mi meg a, leg, a legnagyobb üdítő, no, és az üdítő a legjobb. Mert ott aztán, tehát ott aztán tényleg értelmetlen, mert az, hogy valaki még éhes, még eszem, még eszem. De miért az a mennyiség az üdítőkből itt? Na, jó, ez a legbrutálisabb. Mekkora ott a kiskóla? A, a, konkrétan a kiskóla az régen négy decis volt, de aztán váltottak, és a, ki, a négy deci az már a gyerek adag lett. A kis adag az 5,5 deci lett. Az nálunk a nagy, nem? Az Azt hiszem, hogy a fél liter az nálunk a legnagyobb. 5,5 liter, tehát konkrétan. Nem, nem öt nem, és fél deci, a, erre nem, a rá, kicsi a A ez a kicsi. A közepes az nem, literes, nem, nem, nem, nem, Ezután meg még egy super size méretet is bevezettek, amely két literes. Két literes poharat képzeljél el, csak a két literes kólában 800 kalória van. A 800 kalória az az egynapi szükségletednek a 60 a Az egynapi kalória szükségletednek a 60 át beviszhet kólából egyetlen egy étkezés során. De Európában nincs ekkora uh, pohár. Tehát a, aki járt már mondjuk Münchenben a, a Sörfesztiválon, akkor az tudja, hogy az az egy literes korsó, az igen nagy. Az tehát a legnagyobb egy, Európában. Akkor a korsó, hogy egy liter sörfér de na most ezek két literes poharat tartanak. Két literes, beszélhetünk pohárról a két literes. Ez <gül> egy vödör, tehát maradjunk hogy egy vödörben kapod a kólát. Igen, igen. Most a, a 800 kalóriával az a probléma, mert ha 800 kalóriát viszel be egy ételből, akkor azt mondom, hogy az egy nagyon-nagyon egészségtelen ebéd, mert az túl sok egy ebédre a 800 kalória. De amikor kólából viszed be, aminek nulla a tápértéke, és 800 kalóriát viszel be, akkor arra azt mondom, hogy ez az eszetlentékozás az egészségednek és az életednek. Ön szerint milyen gyakran szabad gyorsétterméjétet fogyasztani? Az ideális az, ha soha. Ritkán vagy soha. Minél ritkábban, annál jobb. Legjobb soha. Havonta egynél többször nem ajánlatos. Csak ha egy lakatlan szigetre vetődik az ember, és ott van egy McDonald's, vagy ha kitör egy járvány, és nincs más élelem, más különben soha. Száz táplálkozás szakértőt hívtunk fel szerte Amerikában, és a százból csak ketten mondták, hogy hetente kétszer, vagy akár többször is szabad gyors étteremben lenni. 28-an válaszolták, hogy hetente egyszer, vagy havonta két-három alkalommal, és 45-en, hogy soha. 95-en egyetértettek abban, hogy a gyors az Amerikában járványszerűen terjedő elhízás fő okozói. Számos halálokról beszélünk itt, egész konkrétan a cukorbetegség, a májgyulladás, a májrák, a szívinfarktus ezek mind-mind-mind nagyon nagy 20, mértékben Konkrétan 20 életre veszélyes, komoly betegséget sorolt fel, ami az elhízásnak köszönhető, vagy el elhízáshoz köthető. Az az érdekes, hogy ugye a standard amerikai reakció arra, hogy ha az embernek tüdőrákja lesz, vagy, vagy korosan elhízott és cukorbeteg lesz, hogy ki miatt van ez? A dohánygyár miatt, vagy a meghi miatt? Akkor beperelem. Csak az amerikaiak rohannak a bíróságra, és pereskednek. És ebben az a furcsa, hogy egyrészt oké, okay, persze, igaza van. Másrészt meg, ki az, aki nem tudja, hogy a cigarettától tüdőrákod lesz? Ki az, aki nem tudja, hogy a zsírtól elhízol? De Magyarországon egy nemzet zabálja a lángost. Mindenki tudja, hogy a lángosnak 90%-a, vagy 96%-a zsír, olaj, Két a liszt, meg egy százalék a tojás, ennyi, És egy csetnyi só. Tehát az konkrétan zsír. Senkinek eszébe nem jutna beperelni a lángost azért, mert minden nap lángost zabász és elhízol. Senki nem jutna Jó. El oda, hogy akkor pereskedni kell ezért. Világos, de ez is azt mutatja, hogy senki nem akarja vállalni a felelősséget a saját döntéséért. Gyakorlatilag gyerekek? Igen, igen, konkrétan erről van a felnőttek szó. Felnőttek is gyerekek. Rohannak Én a pucíhoz, amikor, amikor amikor szembesülnek a következményekkel? Azt kell tudni, hogy az Egyesült Államok az ugye 50 államból áll. Ebből az 50 államból 49 államban nem kötelező a testnevelés óra az általános iskolában. Tehát egy egyetlen egy állam van, Illinois állam, amelyikben ez a, a, az, iskolai, az általános iskolai testnevelés, az kötelező. Na azért azt a testnevelés órát azért meg, tehát nézzétek meg a filmet, mert amikor azt bemutatják, az is vicces. Tehát ugye a tornatanár így mondja, hogy akkor most tapsra mindenki szaladgálhat, és akkor majd, ha megint tapsok, akkor majd vegyetek fel egy pószt. Tehát ilyen semmiféle szervezettség, ott 40 45 percen keresztül futkároznak a gyerekek, mindezt hetente egyetlen alkalommal. A cégek milliárdokat költenek arra, hogy biztosan ismerjük termékeiket. 2001-ben a McDonald's 4 millió dollárt költött hirdetéseire a médiában, vagyis a tévében, a rádióban és az újságban. A Pepsi több mint egy milliárdot fordított ugyanerre. Édességei népszerűsítésére a világban a Hershey Foods röpke 200 milliót szánt. A zöldséget és gyümölcsöt népszerűsítő kampány még fénykorában is nagyon alacsony költségvetéssel működött. Csupán két millió dollárt fordíthatott hirdetésekre. Ez egy százada annak, amit egyetlen édességgyártó cég reklámra költ. Hogyan reklámozzák az élelmiszert? Pólókon, bónuszokkal, gyerekeknek szánt játékokkal, a gyorséttermekben a menühöz járó ajándékokkal, tányér alátétekkel. Egy szóval, mindenütt jelen van a hirdetés. Azt az ételt fogyasztják a legtöbben, amelyiket a legtöbbet reklámozzák. Köszönöm, gyere máskor is! sms -ek. Robi maga mondta el az igazságot, le vagyunk maradva Amerikától. Most erről beszélünk, de ma már nem trendi a meki az USA-ban, pont az egészséges a menő igaz, hogy lehet, hogy kevesek a felső 10-15% körében. Le vagyunk maradva, nálunk csak most kezdik felismerni ezeket a problémákat, és az USA-t miatta, holott ők ezen már kezdenek túl lenni. Aztán itt van még egy SMS író, azt írja, hogy Norvégiában a McDonald's a legkos, legkoszosabb, legszakadtabb hely, azt hiszem itt van a helyén. Aztán itt, itt van a kedves SMS író, azt írja nekünk, filmekkel kapcsolatban kéne észtosztanotok, nem étkezési tanácsokat adni, egyébként igazatok van. Várjál, itt nem a, ezek nem a mi étkezési tanácsaink konkrétan, annak, ami ebben a filmen elhangzik, mi itt ebben az adásban csak a, bit tudom én, 15%-át, vagy annyit se idéztünk fel, vagy utaltunk rá, még sokkal, de sokkal több információt meg kaptok, mi csak egy ketsinálás széljából említettük meg ezeket a dolgokat, hogy fölhívjuk a figyelmet erre a filmre, mert ez az a film, ez az a film, amely, amely, amely szembe, szembe száll ezzel a nagyon-nagyon nagyon sötét tendenciával, és úgy gondolom, hogy ránk fér. Igazság szerint ez nagyon ilyen... egészségtelen módon él a magyar társadalom is konkrétan. Igazság szerint az ilyen filmeknél nekünk nyilvánvalóan nem az a feladatunk, hogy méltassuk a az operatőri munkát, meg a rendezőt, meg a, a színészeket, hogy milyen tehetségesek ezek a színészek. Ezek dokumentum jellegű propagandafilmek, itt arról kell beszélni, amiről a film szól. Kedvek kell csinálni hozzá. Ha, ha te ez alapján kedvet érzen, akkor nézd meg, ha nem, akkor meg ne nézd meg. Ennyi. Itt nem tudjuk azt mondani, hogy nagyon szépen fotózott felvételek vannak a filmben. <gül> Miről kéne beszélnünk a filmmel kapcsolatban? Ez a kérdésem, kedves SMS író. Hogy tud elaludni az a szegény gyerek, aki kéri, kéri a menüjét? Az SMS író. Mert én már nem csak a cukortól, de a koffeintől is rosszul vagyok. A puzsér kola egészséges? Kérdezi tőlünk a kedves mm. hallgató. Természetesen az mindenkinek ajánlott, ugyanis cukormentes. Az a kérdés, hogy erre a filmre hányast adunk, én a 8-as simán megadom. Én is 8-asra gondoltam. Rádiókafé Van barátod. Vétel, vétel. Reklám a Rádiókafén.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 Egy zseniális filmről fogunk beszélni. Egy brilliáns filmről. Ebben ennek a műfajnak az abszolút csúcsa. Semmiféle kétség nem fér ahhoz, hogy a, tulajdonképpen ez az a film, amiért ezt a műfajt kitalálták, hogy ez megvalósuljon. Ez a Corporation című film, amely a részvénytársaságoknak a világunkban betöltött szerepével foglalkozik. Az, amikor én először láttam, akkor ez egy ilyen reveláció erej, erejű felismerés volt az én számomra, és azóta így, egy, egy egészen új szemléletet kaptam. Én tulajdonképpen az volt a benyomás, hogy aha, de hát én ezt végig sejtettem, és mindvégig tudtam is, de valahogy sosem vált össze ilyen pontosan, meg sosem fogalmaztam meg ebből egy csomó mindent, tehát valahogy így, így, így, így, így a, így a, így a a gondolkodásomnak számos eleme az egy irányba tartott, csak bizonyos következtetéseket vagy bátortalan voltam megvonni, vagy nem volt meg a megfelelő perspektívám, hogy az összefüggéseket lássam, és ez egyszerűen olyan módon letisztította bennem ezeket a dolgokat, mert ezt a filmet kötelező érvényel nézzétek meg. És kíváncsiak is vagyunk a véleményetekre, 0629 986 986 os SMS számon láttátok-e a Corporation című dokumentumfilme? Én uh, hajlok arra egyébként, hogy a film egyetlen hibájaként azt állítsam be, ami csak magyarban igaz, hogy nem fordították le a címét. Ezt a Kardos Gábor mondta a nap, hogy a corporation az a baj, hogy ezt az ember meghallja, és nem érti. Hát nem tudja, jó, ez valami film, oké, bármi lehet. Így csak az nézi meg, aki, aki valamilyen szinten e ismerős ebben a témakörben, aki aktivista, vagy valamelyik szervezetnek, aki ezzel foglalkozik, annak tagja, és mondták, hogy ez feltétlenül néz meg, mert ez egy ilyen kritikus film. És ő mondta, hogy le lehetett volna fordítani a címét úgy, hogy a multi. És ha ezzel a címmel ment volna, hogy a multi, akkor így, akkor így mindenki azt mondta volna, hogy aha, na hát azokat tudom, hogy gonoszak, meg akarom nézni, hogy miért, hogy miről szól ez a film, hogy miről is van itt szó. Így, hogy corporation így nem üt. Persze angolban igen, de hát ez az egyetlen hibája, úgy néz ki, mert ha az ember megnézi ezt a filmet ötször, hatszor, akkor még mindig azt mondja, hogy mind, még mindig újra és újra talál benne olyat, amit aztán később fel tud használni másokkal folytatott vitáiban, vagy amivel lehet érvelni, ez aztán, a film tanul belőle. Ez a film nem csak tartalmilag rettentően erős, hanem formailag is, hogy mondjam, drámája van. Tehát, hogy ez, ez úgy üt ez a film, és itt nem a bunkó Michael moore a ostoba provokációit kell hallgatni. Hát, nem is ő rendezte, szerencsére emberekhez oda megy az utcán és provokálja őket mindennel, meg ahogyan a, a, a, a Csárton Hestonnak az orrallátója a mikrofont és szivatja a szerencsétlen öreg embert, a, a, nincs is sportértéke igazából a dolognak, hanem itt Nobel-díjas közgazdászok és hát az, filozófusok. Az egyik kedvencünk, Csomsky, Noam más, Chomsky, az... Milton Friedman, tehát a, a legnagyobb Vag szakértői. Naomi no, a Klein, aki rengeteg könyvet adott ki ebben a témában, például a No érdemes-e olvasni? Hát, uh... hogy itt tényleg a téma szakértői és kifejezetten jegyzett és kvalifikált vélemények, tömkelegét sorozatát hallgathatod meg, rettentően erős, nagyon érdekfeszítő, a székhez szegezően brutálisan kemény információknak a sorozatával sokkolja a fejedet. filmnek számomra az egyik legnagyobb eh, amit, ahogy te mondott kinyilatkoztatása az a, olyasmi, ami, amit az ember mindig érzett, de soha nem fogalmazta meg így, soha nem gondolt rá, így konkrétan erre, hogyha a részvénytársaság egy személy lenne, már pedig személyi jogokkal ruházták fel, jogi személyként működik már száz valahány éve. Persze minden felelősség nélkül. A felelősség nélkül, ám de rengeteg joggal, ami megilleti hogyha ő egy személy, egy jogi személy, akkor ki lehet állítani róla egy személyiség... Rajzot fel lehet állítani. Már tehát, pedig rengeteg, rengeteg eset tanulmány áll a rendelkezésünkre, és tehát akkor, tudjuk mi alapján megtenni. És, e? és akkor milyen személlyel állunk szemben? Tehát milyen személy a részvénytársaság egy kórismét állít ki a film, és ez szerintem óriási benne, hogy úgy kezeli tényleg, mint élő embert. És azt mondja, hogy ilyen-meg ilyen tulajdonságai vannak, így meg így viselkedik, és ez egy ilyen betegség tüneteit jelenti, jeleníti meg. És mi ez a betegség? Létez, amire ez szóval egy létező betegség, ez a pszichopata. Konkrétan, tehát, hogy egy pszichopata, hogyha. Az a, ez, neki ez a természete. És ön többször hangsúlyozza egyébként a film, hogy itt szó sincs gonosságról. Tehát itt nem arról van szó, hogy gonosz vagy rossz szándékú egyszerűen a természeténél fogva, mint intézmény szükségszerűen működik úgy, mint egy pszichopata, ugyanis a közösségi felelősség iránt semmiféle fogékonyságot nem mutat, egyetlen egy irányba elkötelezett, ezek pedig a részvényesei. Folyton visszatérő kérdés, mennyire tekinthetjük a társaságokat pszichopatának? Ha jogi személyekként tekintünk a társaságokra, nem olyan nehéz párhuzamot vonni az emberi pszichopátia és a társaságok pszichopátiája között. Vegyük sorra a kortüneteket, és vizsgáljuk meg, hogyan illenek a társaságok. Teljes közöny mások érzései felé, tartós kapcsolatokra való képtelenség, mások biztonságának veszélyeztetése, csalártság, notórius hazudozás és mások rászedése a profitért. Rendelkeznek az Összes kortinettel és tulajdonképpen sok szempontból a részvénytársaságok, mint a szerű pszichopaták. Ha korunk uralkodó intézményét egy pszichopata beteg képére alkották, akkor kiviseli érte a morális felelősséget. Lehetnek egy épületnek morális érzései? érezhet társadalmi felelősséget? Mert ha nincsenek, miért gondoljuk, hogy egy részvénytársaságnak lehetnek? A társaságok pusztán mesterséges jogi képződmények. A társaságot alkotó emberek viszont a részvényesek, az igazgatók, ők mind morális felelősséggel tartoznak. Na most itt konkrétan arról van szó, hogy ezek a részvénytársaságok, ezek a bolygónkat egy fenntarthatatlan státuszba sodorták, És itt, ahogy most végighallgattátok, hogy melyek ennek a diagnózisnak a különböző alapjai, tehát mik azok, amikkel indokolják ennek a diagnózisnak a felállítását konkrétan, az, azok demagógnak hangzik, de ezek elemenként a filmben mind-mind meg vannak alapozva, tehát hogy esettanulmányokkal szembesülhetsz konkrétan mik, e, mik történtek Ezeket meg. Ezeket egyesével tárgyalja hát a film, és ízekre szedik. Itt mi, itt mi most csak egy montást, egy nagyon-nagyon-nagyon szűk keresztmetszetet tudunk felmutatni, abból a hihetetlen erős érv arzenálból, amely a filmben megjelenítődik. Tehát a, ahhoz, hogy Szembesüljetek azzal, hogy ez a diagnózis az valójában megáll a hely, megállja a helyét, ahhoz azért egy billastrom, ezeknek egy rövid billanstrom ezeknek a cégeknek, a történetéből mindenféleképpen kiáll. A Multinational Monitornál összeállítottunk egy listát a 90-es évek legkevésbé törvénytisztelő óriás cégeire. kikerestük a társaságokra az évtizedben kiszabott büntetéseket. Az exxon a tank hajó által okozott olajszennyezés miatt bűnösnek találták, és 125 millió dollárra bírságolták. A General Electricet védkesnek találták a kormány megtévesztésében, és 9,5 millió dollárra bírságolták. A chevron bűnösnek találták környezetszennyezésben, a bírság 6,5 millió dollár. A mitsubishi a trösztellenes törvények megsértéséért 1,8 millió dollárra. Az IBM-et illegális exportért 8,5 millióra, környezetvédelmi védségekért 1 millióra. A trösztellenes törvények megsértésért 20 millióra. Élelmiszer és gyógyszerügyi jogszabályok megsértésért másfél millióra. Csalásért 60 millióra. 4 millióra. Bűnös. A bírság 100 millió dollár. A trösztellenes jogszabályok megsértéséért 500 millió dollár a bírságolták. Bűnös. A bírság 250 millió dollár. BISF. Bűnös. Hyundai. Bűnös. Képtelenség a szociális normákhoz való alkalmazkodásra és a törvénytisztelő magatartásra. Na most kemény, kemény szavak ezek, és is, általunk ismert cégekről van szó. És hát, mondjam, hogy nem mondjam, Magyarországon is kiszaptak nem régiben, nem is olyan régen, tényleg így a válság ö, kezdete környékén egy rekordösszegű bírságot, kinek a cégére, Soros György cégére, mivel megtámadta a forintot, és ezzel óriási nagy kárt okozott nekünk, magyaroknak, egyébként ő is magyar. Tehát e, itt, itt mutatkozik meg az, hogy egy cég semmiféle felelősséggel nem tartozik az ő ö, országának az ő szülőhelyének vagy akár méjének minci szülőhelye Soros maga azt nyilatkozta, hogy jaj, ő nem tudta, hogy a cégénél ezt csinálták, hogy megtámadták a forintot, ő nagyon sajnálja. Valami 500 millió forintos büntetést kaptak. Egyébként a profit, amit ezzel bezsebeltek, azt talán valami másfél milliárd forint volt. Tehát igazából itt, itt van az, hogy a cég nem mérlegelhet olyan morális meg erkölcsi kérdéseket, hogy mi lesz most szegény kis nem tudnak még csirkefalhátot sem menni. Majd ő azt nézi, hogy másfél milliárd forint az egyik oldalon, 500 millió a másikon, maradt 11 milliárdom, megcsinálom jó üzlet. Ők a részvényeseknek az érdekeit nézik, és ezért aztán ők ezt is mérlegelik. Tehát konkrétan ők végeznek egy számvetést, hogyha az elmaradt profit és a büntetés mérlege az, az elmaradt profitnak a... a, a, a tehát, na, hogy fogalmazzak? Tehát, hogyha egyszerűen jól jönnek ki azzal, hogy, hogy, hogy megbüntetik őket, mert a, a, a törvénysértés által fölhalmozott haszon, az nagyobb mint mértékű, mint a büntetés, akkor a büntetés tehát be van kalkulálva a büntetés a költségvetésébe. Szó, itt nem számítanak erkölcsi és morális kérdések, itt arról van szó, hogy aki vezeti a céget, tehát mondjuk a vezérigazgató, az lehet egy jó ember. A filmben elmennek például a szelnek az egyik egykori vezérigazgatójához, akiről kiderül, hogy egy tök jó arc, egy teljesen normális ember, ő is aggódik a környezetért, ő is ő is felelős emberként jelenik meg a környezetében, tényleg egy kedves ember, csak hogy a céget, amikor vezette, neki nem lehetett olyanokat mérlegelnie, hogy most ez jár-e valami szennyezéssel, itt emberek ebbe belerokkannak el neki, azt kellett néznie, teljesíteni kell a tervet, profitot kell termelni, mert ezt várják a részvényesek. A részvényes. A Goodyear-nek az igazgatója nyilatkozik a filmben, és ő mondja, hogy sokan azt gondolják, hogy egy a cégnek a vezető, vezetője vagyok, és ez egy ilyen mámoros és hatalmas nagy hatalommal bíró státusz. Holott szó sincsen róla ez a világ legfrusztrálóbb státusza is, hogy semmi hatalma nincsen. Erről beszél. Hogy itt a, arról van szó, hogy nincs mozgástere. Tehát ő, hogyha a saját jobb meggyőződése szerinti döntéseket hozna, akkor fél év múlva már nem lenne a cégnek az élén. Sőt, lehet, hogy beperelnék egyébként, hogy, hogy kárt okozott a cégnek. És Arról van szó, hogy mindez a részvényesről szól, arról, arról az emberről, szól, akit nem is ismerünk. Tehát, aki tényleg a homályban van, a sötétben, akit nem látunk soha, sőt, részvényesek, mert nem egy ember birtokolja, hanem számtalan, akiknek a, a kiléte teljesen homályban marad, azoknak kell megfelelni, és azok semmilyen felelősséget nem birtokolnak, hiszen ők adják, veszik ezeket a papírokat, azt se tudja, milyen cégben vannak részvényei, azt tudja, hogy 5 percel ezelőtt ez még ennyitért, most meg annyitért, most eladom, most megveszem. Tehát itt arról van szó, hogy szó sincs a cégvezető gonosságáról, A cégvezető olyan, emberek, Mint te vagy én kedves rádióhallgató. Itt arról van szó, hogy maga a cég az, amelyik. Eh, amelyik. gonosz, kvázi, nem? De hogy beszélhetünk gonosságról, itt sincs szó gonosságról, a, a filmhoz egy analógiát a cápával. A cápa az zabál és ha nem zabál, meghal. Azt mondják, hogy a cég is ilyen, és a cápa nem egy gonosz állat, egyszerűen a természete ilyen, tehát az ösztönei, amik bele vannak programozva a cápára, azok arra determinálják a cápát, hogy zabáljon, vagy meghal. A cég ugyan ilyen, csak hogy a föld, amelyet a cégek zabálnak, amelyeknek martaléka a föld, az most már egyre, de egyre, de egyre fogy. Egyre fogy a bolygó, és most az a kérdés, hogy hogy, hogy van-e még annyi ereje az államoknak, vagy a társadalmaknak, hogy ezeknek a cégeknek az étvágyát valamilyen módon megfékezze, vagy pedig a föld végleg martalékául válik ezeknek a cégeknek. Na most az egyik cégvezető, mert a filmben nem csak uh, filozóf Fia professzorokat kérdeznek meg, hanem cégvezetőket, és az egyik cégvezető azt mondja, hogy ez nem egy olyan kérdés, amit az államnak kéne szabályoznia, ezt nem törvényekkel kell megoldani, ez egy szokásos neoliberális érvelés, hogy maradjon ki ebből az állam, majd a piac szabályozza. Hogyha a fogyasztó úgy gondolja, hogy ez a cég neki nem tetszik, akkor nem vásárolja a termékét, és erre reagálni fog a cég, a és a részvényesek, hiszen akarják az elmaradt profitot újra, és majd megjavulnak. Ő az az ember, aki abban hisz, hogy minden, de mindent meg fog oldani a piac nem fog megoldani, mert tudjuk, hogy hiába bolykottálta mondjuk a magyar fogyasztó közönség a Danont pár évvel ezelőtt, amikor elvitte az országból a, a mm, pilotok ex gyártását, a Danon akkor persze visszahozta győrbe, két évig még ott gyártották, aztán most már megint Szlovákiában gyártják. Tehát ezek nem érdeklik ezeket de, a cégeket. De hát illusztrálandó mindazt, amit mondunk, és főleg mindazt, amit a film állít, hát itt van ez a válság. Ez a film akkor készült, amikor még erről a válságról szó nem volt ez a válság, ez egyszer és mindenkorra most már azt hiszem, hogy mindenki számára megmutatta, Megjegyzem. hogy szó sincsen, szó sincsen arról, hogy a piacnak az önvezérlő mechanizmusai, vagy a tőkének a láthatatlan keze, vagy a piacnak az ön kiegyensúlyozásra törekvő az önvezérlő mechanizmus. Belső hajlama. Tehát itt arról van szó, hogy a piac az egyensúlyra törekszik. Szó sincsen erről, ez megbukott, ez a nézet megbukott. Hagy helyes nem igaz, hogy erről szó sem volt, hogy erről senki nem beszélt, mert igenis beszéltünk annó a szélső című műsorban is, például. Megjövendőltük ezt a válságot, előre mondtuk, hogy ez bele van kódolva a rendszerbe, persze akkor ezt meg nem mindenki érezte, és ma meg tényleg mindenki számára világos, hogy ez bele van kódolva. Nem elegáns dolog önmagunkra hivatkozni. Hivatkozunk inkább. A, a, az Interface-nek az igazgatójára, mert sz szerencsére nem csak olyan vélemények, cégvezetői vélemények hangzanak el, mint amit felidéztél, mert itt van Ray Anderson, aki az Interface nevű szőnyegmúlti az igazgatója, a legnagyobb szőnyeggyártó cég a világon, és ez az ember ez meghasonlott a saját szerepével, amelyet betölt a világgazdaságban. Bármely termék gyártható fenntartható módon? Nem minden. Taposóaknákat gyárthatnak fenntartható módon? Nem hiszem. De van a taposóaknál alapvető kérdés is. Van, amit egyáltalán nem lenne szabad gyártani. Ha nem tudunk fenntartható módon szőnyeget gyártani, akkor talán nincs is helyünk a fenntartható világban, és senki másnak sincs, ha nem áll át a fenntarthatóságra. Nem sokkal később rájöttem, hogy úgy vezetem a cégemet, az interfészt, mint valami rabló vezé. Elrablom, ami nem az enyém, ami a Föld minden teremtményé. Te ég, gondoltam, eljön majd az idő, amikor ez a szabad rablás törvénytelen. Lesz. Úgy értem, muszáj eljönni. Felrém lett Jézusom. Egy nap a fajta fickók mind börtönbe jönnek. Most itt azt mondja, hogy elrablom, és a, a filmben valamelyik cégvezető megint csak azt mondja, hogy igen, igen, tényleg probléma az, ahogyan kifosztjuk a földet, hogy, hogy feléjük az erőforrásainkat, és hogy felelőtlenül kezeljük ezeket, hogy, hogy nem, nem gondoskodunk ezekről. És milyen, milyen választ, vagy milyen megoldást javasol erre ez a cégvezető, azt mondja, hogy mindent a világon privatizálni kéne, az utolsó fát, az utolsó virágot, az utolsó csepp vizet, az utolsó belélegezhető oxigénmolekulát mindent, mert akkor annak lenne gazdája. Tehát azért lehet így herdálni, mert a közös, de ha majd azt XY birtokolja, akkor majd ő vigyázni fog rá, és be fogja tartatni veled is azokat a szabályokat, hogy meg, megóvja. És én borsózott a hátam, hogy úristen, tehát még erre is az a válasz, hogy privatizálni a végtelenségük. <gül> de hát ez a privatizáció ez most már elképesztő, soha el nem képzelhető euh, méreteket ölt baktérium törzsek szabadalmaztatása zajlik, aminek a következménye az lesz, hogy az emberi életnek, a géntérképednek, a tulajdona az is különböző cégeknek a. a Birtokába kerül. Képzeljük el, hogy milyen következményekkel járhat ez. Tehát, hogy ez a szép új világ, ez itt van a küszöbön egészen konkrétan. A, ha már a gének szabadalmaztatásáról van szó, akkor feltétlenül említsük meg a Monsantot, ami, ami egy vegyipari óriás. Egyébként is többek között például olyan vetőmagokat is gyárt, annak ellenére, hogy vegyipari, olyan vetőmagokat is gyárt, amik például nem képesek szaporodni. Tehát egyszer elveted, a növény hoz magokat, például a búza vagy a kukorica. De azt az a nem már nem, nem tudod nem tud elvetni. Az nem lehet elvetni. Tehát a az tökéletesen életellenes, amit ezek itt tenyésztettek, és ezek a game-módosított szervezetek, Ezek azért is szoktak nagyon problémásak lenni, mert például beporoznak eredeti növényeket, módosítják a beporzott növénynek a génállományát, és onnantól kezdve az is tartalmazza a módosított génszekvenciát. És ez egy dolog, hogy kijöhet a Monsanto, vehet a te, búza vagy kukorica földedből mintát, és azt mondhatja, hogy hoppá tartalmazza az én génszekvenciámat, tehát ez az enyém, ez a föld. Ez még csak az egyik probléma, a másik az, hogy utána te nem tudod elvetni a saját kukoricát terményét. Hát emellett a Monsanto fejlesztette ki a poszilákot, ami egy ilyen telserkentő hormon, amit a teheneknek adnak, aminek következtében tüdgyulladásuk lesz, aztán a genny belekerül a tejbe, és az amerikai társadalom meg ezen növekszik. Tehát, hogy ez egyébként ez mindenhol máshol Amerikán kívül tilos. Tehát ez a telserkentő hormon, de Amerikában a Monsanto-nak a, a, Monsanto a lobbyja annyira erős, hogy ezt, ezt simán keresztül rugdosták. És a Monsanto az tényleg az a, az az a cég, amelyik Európában is kőkeményen lobbizik azért, hogy bekerülhessenek a génmódosított vetőmagok, és a, ha már itt tartunk, ez a génmódosított kukorica, ami olyan iszonyú erővel nyomatnak itt Európában, és amit most nem régen talán egy hónapja sikerült újra megmenteni a magyar piacot is ettől, hogy, hogy, hogy itt ezzel lehessen vetni. Az azért sem jó, nem, azért, nem csak azért, mert nem tudjuk, hogy milyen veszélyek leselkednek arra, ki ezt fogyasztja, de azért sem jó, mert ezen az éghajlaton, ebben a földben kisebb termés, adal, termés mennyiséget hoz, mint a hagyományos magyar földön nemesített kukorica, Ráadásul termel egy olyan vegyszert önmaga, a, egy olyan mérget, maga a kukorica, ami, ami valami tízszeresét vagy százszorosát tartalmazza később a, a termőföld ennek az anyagnak, mintha permeteztél volna. Hát a neoliberális ideológia, ami egyébként már most már az utolsókat rúgdossa, természetesen belénk, ez eznek a, ennek ez a megfejtése minden problémára, hogy privatizálni, mindent magánkézbe adni, holott egészen kézenfekvő logikával látható, hogy ez nem megoldás mindenre, és számos olyan ágazat van, ami igenis nem működik jobban magánkézben, ennek, mint nem, Meg kézben. amit nem profit alapon kell szemlélni, tehát az oktatásban nem lehet azt nézni, hogy veszteséges egy iskola. Igen, veszteséges, persze, mert mert nem, mert nem ott termeli meg a hasznot, mert ez olyan, hogy nem most lesz belőle haszon, hogy orvosokat képzünk, hanem tíz év múlva. A részvénytársaságok logikája az csak a legrövidebb távú profitban képes gondolkodni, holott a társadalmi folyamatoknak igenis szükségük van a perspektívákra, és a film számos ilyen példát említ. A szabályzó rendszer leépítésével, a privatizációval és a szabad kereskedelemmel egy újfajta bekerítés kezdődött a köztulajdon kisajátítása. játítása. Roppont érdekesnek találom, hogy mai felfogásunk szerint. Értékről csak akkor beszélünk, ha az valakinek a birtoka. Akkor minek nevezzük a tiszta vizet? A tiszta levegőt, a biztonságos környezetet. Ezek nem számítanak értéknek. Miért csak akkor válnak azzá, ha valaki kerítést húz köréjük, és kinevezi tulajdonának? Nos, ez nem értékteremtés, hanem elbitorlás. Az évszázadok során egyre több dologgal tágítottuk ezt a közös szférát, és csak a legutóbbi három-négy évtizedben kezdtünk onnan mindent kivonni. Vegyük például a tűzoltóságot. Ennek az embernek a tűzoltóság segítségére van szüksége. A tűzoltóságok üzleti alapon indultak. Igen, és rajta kívül még rengeteg más embernek is. És ha valakinél tűzütött ki, de a falon nem volt a tűzoltóbrigád jelvénye, a tűzoltók odébb álltak, mert a tulajdonossal nem álltak szerződésben. Mikor aztán rájöttek, mégiscsak közérdekről van szó, a tűzoltóságokat lassan közösségi tulajdonba vették. Ez roppant fontos vívmány. Nem léphetünk vissza, mondván, adjuk ismét a piac kezébe, és nézzük meg, mi történt. Úgy talán hatékonyabb lesz. A film legfőbb állítása az, hogy ezek a részvénytársaságok, ezek az embernek a fejére nőttek halhatatlan és felelősségre vonhatatlan jogi személyek, akiknek nincs lelkük, amit megváltani, és nincs testük, amit fenyíteni lehetne. Nincsenek ezért eszközeink ahhoz, hogy ezeknek a részvénytársaságoknak a számonkérését, a felügyeletét, a, az ő működésüknek a kontrollját megvalósítsuk, márpedig, ha ez nem valósul meg, akkor arra mindannyiunknak a közös élete, a közös tere, a föld bolygó fog rámenni, és hogy ténylegesen éjfél előtt öt perccel vagyunk. Tehát, hogy ez a film, ez megkongatja a vészharangot a fejetekben, semmi más dolgotok nincsen, mint felkerekedni, elmenni a legközelebbi videótékába, és kikölcsönözni a Corporation című dokumentumfilmet, aki a Corporation című dokumentumfilmmel elégedetlen, annak én visszafizetem azt az 500 forintot, vagy akármennyit, amennyibe a kölcsönzése került. Tehát az jöhet hozzám a pénzért. Meg is vásárolhatja akár egyébként. Tehát a érdemes megvásárolni, mert utána hatszor fogod megnézni, és érdemes megvásárolni a könyvet is, amely a független média kiadónak a gondozásában jelent meg, és a könyv is kiváló. És ami szerintem még, még sokkal, alaposabb is, igen. Még sokkal alaposabb, és mondom, az, a, itt arról van szó, hogy nem csak egy roppant anyagerős dokumentumfilmről van szó, hanem egy rettentő erős drámaisággal rendelkező alkotásról. Tehát ennek a filmnek, ennek tényleg egy nagyon-nagyon komoly hatása van rád a pszichédre. Tehát, ez, ez itt nem csak egy intellektuális, de egy intellektuális érzelmi, mentális ö, közlés zajlik, nagyon komplex és nagyon-nagyon élvezetes és rettentően ijesztő, borzasztó, drámai és nagyon-nagyon felforgató. És hanyast te erre a filmre? Tízest. Én egy kilencest. est Café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 Olvasok SMS-eket. A soros nem a forintot, hanem az OTP-t támadta, a büntetés valóban 500 misi volt, de csak mintegy 120 misit kerestek, a büntetést az elért profit négyszeresében állapították meg. Ez az előadás nagyot rontott a műsor hitelességét. Az a lényeg, hogy mindig van olyan hallgatónk, aki sokkal felkészültebb, mint én, én bedobom a a kiavít, és ezzel helyén vagyunk. Tehát ez a lényeg, hogy, hogy van pontos info. Minden céget egy platformon tarolva, listázva, egyesével kell vizsgálni, de a az amivel már minden egyént megtörtek felmorzsolva minden ellenállást. Fogyasztó és alkalmazott a földi lélek feldolgozóban. Ja, és a legjobb üzlet a háború. Itt egyébként nem csak a bolygóról van szó, hanem az életünkről. Tehát itt arról van szó, hogy ha mindent privatizálnak, minden a cégeknek a birtokába kerül, akkor nem lesznek közös ügyeink, nem lesznek közösségeink, az államnak megszűnik a felelőssége. pedig az állam, a, de a demokrácia, még ha bármilyen csökevényes vagy csökött módon is, a demokrácia az biztosítja, hogy az állam ügyeibe valamilyen módon beleszóljunk. Persze már amennyire. A cégek ügyeibe egyáltalán nem látunk bele, abban nem tudunk beleszólni. Hát ebből kifolyólag. Igen, itt erről van szó is, hogyha minden tulajdonság, az ő kerül, hogy ha fölszámolják az állami kompetenciát, akkor megszűnik a beleszólásunk az életünk menetébe, konkrétan rabszolgákká válunk lépésre, mondja, a lépésre. mondja is a Corporationben valaki, hogy hát nem érdekli, hogy mondjuk a Shellnek a vezérigazgatója mit mond a, a levegőszennyezésről. Nem érdekli, hogy a Shell vezérigazgatójának milyen tanácsadói vannak és milyen kutatásokat végeztek. Ezt az embert ő nem választotta. Az ő nevében nem nyilatkozzon arról, hogy mi szennyező és mi nem szennyező. Választott demokratikus testület kéne ezeket elszámoltatni, és azoknak kéne megállapítania, hogy mennyi szennyezőanyag bocsátható ki. Hát konkrétan Bolíviában privatizálták a vizet. A vizet, az, a, a, az esővizet nem gyűjthetted össze, mert az, az, az nem, egy cég tulajdonából. Nem Kolumbia volt? Nem, Bolívia. Bolívia. Bolívia. Tehát és erről is nagyon sok szó esik a filmben. Tehát, hogy mondjam, itt it, it, it, it, több a tét, itt arról van szó, hogy a társadalmaink szűnnek meg, mert hogy mi, mi más a társadalom, mint valamiféle közösségi felelősség, valamiféle közösségi jelenlét a, az valam az intézésében, hogyha nincsenek közös ügyeink, nincsenek közös tulajdonunk, akkor, akkor, akkor nincsen közös kompetenciánk, akkor mindannyian, mint egyének a cégek felügyelete alá kerülünk. Hát amit nagyon jól tudnak, az, az, az, hogy egységben az erő. És nem véletlenül van a nagy cégeknél mindig csapatépítő tréning, nem véletlenül akarnak egységbe kovácsolni mindenkit, aki a cégnél dolgozik, hogy mindenki egyért a cégért. Ugyanakkor a társadalmat viszont tudják, hogy szét kell zülleszteni atomjaira, tehát maradnia a problémájával, ha nem tudnak közösen fellépni, nem, nem tudnak például egy, egy cég ellen bolykottot hirdetni, akkor ugye az a cég azt csinálhat, amit akar. Amit a filmcímmel kapcsolatban mondtál, én a szondom, írja az SMS író, kell tudni nyelveket, legalább angolul könyörgöm. Akkor is, ha nincs nyelvérzéke valakinek, hasznos és fontos. Amúgy okos embereknél nem értem, hogy nincs igényük rá. Ajj ez még hagyján írja az SMS író a profitnak minden elmaradt nyereség egyelő a veszteséggel. A föld összes erőforrásának felélése elkerülhetetlen írja Uluvatu. Hát jelenleg igen, tehát amilyen, amilyen pályán mozog jelenleg a világgazdaság az konkrétan az, amivel feléjük az összes erőforrásunkat és erről szól az utolsó filmünk ami, ami az egész mai rendszerkritikának az összegzése amikor is eljutottunk oda hogy baj van, a, baj van az alapvető uh, hozzáállásunkkal, baj van a fogyasztással, baj van a cégek felépítésével, és ez hova vezet? Ez, ez vezethet egy apokalipszishez, egy kataklizmához. És ez a, az utolsó film, ami ezt tárgyalja, az az Elgornak a kellemetlen igazság című filmje. Elgor 2000-ben Bush ellen indult amerika elnöki posztjáért. Bush akkor csalással szerezte meg a szavazatok többségét, és hát tudjuk, hogy milyen 8 év következett, azt hiszem, hogy a, a nyugati civilizáció legsötétebb pontjainak egyike, talán 60 éve nem volt ennyire sötét, hm. és most talán obamával val kifelé mászunk a Gödörből, de hát aki megnézi a, a kellemetlen igazság című filmet, és látja benne Elgort, akiből majdnem amerikai elnök lett, kis hiány amerikai elnök lett, akkor azt látja, hogy ez egy klasszisokkal nagyobb figura szerintem, mint Obama, és nem véletlenül nem engedték újra ö, a közelébe ennek a kérdésnek, hogy legyen amerikai elnök. Neki egy vagy két éve megadták a mi, milyen díjat, Nobel-díjat kapott? Valamilyen nobel díjat, hiszem, béke nobel -díjat béke kapott. Béke Nobel-díjat. nobel -díjat, vagy valami hasonlót kapott. Uh -huh. És ezzel szerintem neki egyébként betömték a száját. Tehát azt mondták, hogy jó, te már elnök nem leszel, nagyon szeretjük, amit mondasz, itt ez a Nobel-díj, és akkor így, így akkor most szájják ilyet se mert ez ne, ez, ez, itt azért nagyobb pénzek forognak annál, hogy te itt nekem környezetvédelemről kezdjél mesélni. Az az igazság, hogy az Elgór ebben a filmben, mellett, persze hogy nagyon-nagyon-nagyon eh, nagy pátosszal élő maga iránt. Már-már ízléstelen mértékű pátosszal élő maga iránt. Ahogyan én említettem egy 10 perccel ezelőtt egy korábbi műsorunkat, hogy mi akkor mennyire nagyok voltunk. Na jó, hát igen. Azt lehet mondani, hogy az Algór az ebben a filmben fröcsög a saját förtelmes önfétisében, de azért mégiscsak el lehet mondani, hogy elképesztő mennyiségű adattal támasztja alá a globális felmelegedésnek a problematikáját. Ez a film a globális felmelegedésnek, a nagyon-nagyon-nagyon sürgető kérdésnek a feldolgozását vállalja, és szerintem egy elég magas színvonalon abszolválja. És ez a lényeg, hogy nem csak arról van szó, hogy rengeteg tényel támasztja le, hanem Hihetetlenül jól megszerkesztett film. Tehát ahogy, ahogy halad, ahogy amikor érzi, hogy most túl sok infót juttatott be, akkor egy kicsit könnyebbre vált, akkor kicsit olyan, olyan kellemesebb vizekre evez ez az életét tárgyalja, aztán újra vissza a sűrűjébe megint a, megint a kemény tények, megint a problémák, és aztán megint egy kicsit fellazítja, és amikor az emberben felmerül egy kérdés, hogy Hát nekem ez azért nem pontos, és akkor már elkezdi azt tárgyalni, tehát szinte olvas a gondolatainkban, és pontosan ismerve az emberi pszichét, a gondolkodást úgy adagolja mindig, hogy nagyon-nagyon szépen vezet minket, és nem érzem azt, hogy, hogy manipulálna. Tehát azt érzem, hogy, hogy ismer, megért, és úgy válaszol a kérdéseimre. Nem azt érzem, mint Michael Mornál, hogy na most be akarja passzírozni a fejembe azt a sok hülyeséget, amit é, kitalált. Én 1974-ben születtem ez az ember, ebben az évben, 1974-ben már a globális felmelegedést mutatta konkrétan az algor. Tehát az algor az ennek a szakértője, nagyon konkrétan. Azt lehet mondani, hogy ha már nem lehetett elnök, akkor ő apostolt gyárt magából ebben a filmben, és hát ez kicsi ízléstelen, de ezt nézzük el neki, mert olyan mennyiségű adattal támasztja alá a globális felmelegedésnek a tényét, hogy, hogy olyan, olyan szinten, olyan mértékben beavat minket ebbe a komplex folyamatba és ennek a, ennek a, ennek a tényeibe, hogy, hogy tulajdonképpen példátlan, tehát annyi rendkívül anyag. Jó, egyébként vannak benne spekulációk is, tehát ő is, ő is él azokkal az eszközökkel például, hogy ijesztgett, tehát a félelem keltés és tényleg hogy, hogy érezzük azt, hogy baj van, ami egyébként szerintem ebben a kérdésben elnézhető, mert itt tényleg nagy probléma felé menetelünk. Ami a, legaga, ami a legaggasztóbb az az, hogy folyamatosan elvitatják ennek a dolognak a tényét, tehát hogy a bulvársajtóban valamiért egy olyan vélemény Hangzik el rendszeresen, ami alig, ha nem bizonyos cégeknek az ihletésére születnek ezek a vélemények, amely cégek nyilván nem érdekeltek abban, hogy az Olajexport, hogy a. a, a égési motorok, vagy egyéb mindenféle környezetszennyezési tényezők, mint például a szénnek a, az égetése, a tüzelése, az erdőknek a tüzelése, az ne, ne folyjon. Hát az hát előző az... filmben, a Corporation-ben azért jól körüljárták azt, hogy ezek a cégek hogyan tettek szert, és mekkora hatalomra. Szóval... És hát... Ebben a filmben látszik igazán, hogy ezek a cégek akkora hatalommal rendelkeznek, hogy nagyon-nagyon hatékonyan akadályozzák azokat a, a. A nyilvánosságnak azokat a csatornáit, amelyek feldolgozhatnák ezt a témát és elindíthatnának a változásnak bizonyos folyamatait. Tehát a bulvár sajtó az valamiért azt sugározza felénk, hogy itt egy vita zajlik ezek között az, a tudósok között, hogy a tudósoknak egy része azt állítja, hogy van globális felmelegedés, egy másik része azt állítja, hogy nincsen globális felmelegedés. vagy még arról is hogy globális lehülés van, meg ilyenek. Sőt, Csak tehát van hogy globális felmelegedés, de nem az ember okozza. Igen, igen. Holott, holott a tudományos publicisztikáknak, a mérvadó tudományos publicisztikáknak a száz százaléka állítja, hogy létezik globális felmelegedés. És az ember okozza. És az ember okozza. Minden létező tény erre utal. A széndioxid mennyisége a légkörben, valamint a hőmérsékletnek a folyamatos növekedése, hogyha ezt a két grafikon megvonjuk, ez a két grafikon egymásra illeszthető konkrétan mondhatjuk, hogy az elmúlt száz év tíz legmelegebb éve 1990 óta volt. Tehát, Tehát az elmúlt 20 évben volt a száz év tíz legmelegebb nyara, és ezek közül is az utolsó három volt az a három legmelegebb. Na hát, akkor en még kell, hogy bizonygassuk ezt a dolgot? Van még erre szükség? Elmondhatjuk, hogy a hurikánok, azok kifogytak a betűkből. Tehát, hogy különböző betűkkel szokták jelölni a hurikánok, a Katrinánál tartottunk a K betűnél, de most a Katrina óta kitelt az ABC és azóta Alfa, beta Gamma, Delta, a Görög ABC-vel jelöljük a hurikánokat. Ilyen mértékben gyűltek fel a hurikánok a a klímánknak a, a folyamatos haldoklásának, ez egy ez egy láz reakciója kvázi. Tehát azt lehet mondani, hogy lázas a föld. Hát lázas, és hát, hogyha a föld lázas és, és, mi, és mi miatt. Vannak, vannak ezek a végtakfájalmai, és a buzikán az valami És mi miattunk lázas, akkor mi vírus vagyunk, és a vírus taláz el fogja pusztítani. Tehát ez egy probléma, hogy jobb lenne talán együtt élni vele szimbiózisban, mint mondjuk, mint a baktériumok az emésztőrendszerünkben, rendszerünkben, vagy mint egy mint bizonyos gombák élnek bizonyos növényeken. Igen igen, igen, igen, nem kéne nekünk feltétlenül vírusként működni. Jó, csak ne a bolygó féljen a láztól, féljen a vírus a hát, láztól. Most egyelőre nekünk van a lehetőségünk félni éppen. Tehát, úgy néz ki, hogy a következő 20-50 évben itt meg fog egy picit emelkedni az átlagos hőmérséklet, meg fognak emelkedni a tengerek szintjei, ami mondjuk itt Magyarországon nem akkora paratát, igazából a hollandok már vásárolják fel a magyar telkeket, de, de mondjuk Hollandia, Bangladesh, az Egyesült Államoknak a partvidéke, Kína partvidéke, ott nagyon sűrűn lakott városok vannak, ezeknek egy része bizony víz alá fog kerülni. A tenger szint emelkedése az 6 méter lesz körülbelül, tehát ez a jóslathang. Erről én most olvastam, mert ez 2006-os ez a film, ugye? Én most olvastam egy cikket egy hete, ami azt állítja, hogy, de egyébként nagyon vicces volt, mert a cikk úgy tárgyalta, hogy Jaj, Milyen szörnyű, hogy mekkora spekuláció volt ez a 6 méter, és hogy mekkorát tévettek, mert tiszta kamu az egész nem is fog 6 méter tenelkedni, csak 3 és felet. És akkor jó, így mondom, hogy hát, hát akkor mindem, mint, hogyha, okay. mint arról le, index. Az, de, jó. így, így mintha ez a három és fél, az tényleg olyan kevés neleteg. Jök, jó, Én példa, jó, a, hát Én, én például egy a mér... belső egészüm. Én, én például 19 magas vagyok, a három és fél, az egy kicsivel még mindig több, mint én. Tehát én azt hiszem, hogy az sok. Az nekem így nem tetszen annyira, ha mondjuk ennyivel magasabb lenne a Szint, és én éppen a tengerparton laknék. Szóval, hogy mondjam, mi nyilván van, van okunk arra, hogy féljünk, és hogyha mondjuk a Föld megrázza magát, és lerázza magáról ezt a vírust, ami az ember, akkor azt lehet mondani, hogy a Föld megérdemli, hogy egészségesen éljen. Csak az a probléma, hogy mi magunk rántunk egy csomófajta pusztulásba, és ehhez nincsen jogunk. Ott, van, ott vannak például a jegesmedvék, akik, a szegény macikák. Igen, akik alól elolvadnak a jégtáblák, és ezek a jegesmedvék aztán 100 kilométeren keresztül úsznak, mielőtt megfulladnak, mert nem találnak egy olyan jégtáblát, amire kimászhatnának. I danced like it was 1999. My dreams were wild. The promise of this new world would be mine. Now I am throwing off the carelessness of youth to listen to an inconvenient hogy A világ legnagyobb szén-dioxid kibocsátója magasan az Egyesült Államok, tehát ez a film is az Egyesült Államokkal foglalkozik elsőrendűen, hiszen a globális felmelegedés problémája hiába globális és terjed ki az egész bolygóra, elsősorban az Egyesült Államok számára jelent tennivalót. Természetesen Kína a második ebben a, ebben a sorban. Csak lássuk azt is, nem védem a kínaiakat, csak lássuk azt, hogy míg az Egyesült Államok az a világlakosságának azt hiszem 5 át képviseli, és ehhez képest a széndőxid kibocsátás 40 áért felelős, addig, a, addig Kína az a világlakosságának egy harmadát, vagy mennyit képvisel? Igen, igen. és közben azt gondoljuk, hogy a legnagyobb probléma itt a itt a belső égésű motorokkal van, meg a, a benzin fogyasztással van, meg a szén égetéssel van, és csodálkozni fogtok? Nem. A széndiokszid, a légkörben található széndiokszid 60%-a erdő égetésekből származik. 60%-a! Tehát miért égetik el az erdőket? Hát a fa az egy nagyon-nagyon értékes nyersanyag, nem is értem. Tehát, hogy ez ez is, egy, ez is egy elkép... Most nézzük, vizsgáljuk Amerikát. Amerika, amely a leg, legfőbb felelőse a, a globális felmelegedésnek, hogyan áll hozzá ehhez a kérdéshez, hogyan kezelte ezt a kérdést például George W. Bush. George W. Bush környezetvédelmi minisztere, egy nagyon nagyon botrányos ügybe keveredett, és aztán ez, később az amerikai sajtó kiskényszerítette is kényszerítette az ő lemondását. Azután, hogy a környezetvédelmi miniszter lemondott, hova távozott ő a posztjáról? Hmm, egy Na, magáncéghez. Milyen cég lehetett ez olyan? Hmm, nem tudom. Ez az ExxonMobile olajcég. olajcég volt. Egy olajcég vezetője volt Bush környezetvédelmi minisztere? De hát az olajcégek azok hagyományosan nagy környezetvédők, ezt tudjuk jól. Nyilvánvalóan hát milyen lobby érdekeket képviselhet a környezetvédelmi miniszter, aki az ExxonMobile ember? Na hát olyan volt a Bush kormány környezetvédelmi stratégiája, tehát azért abban nem volt köszönet egyébként, és az Elgó ezt egy, egy oldalról például az autógyártás oldaláról ö, elemzi is, hogy ugye vannak az európai autók, meg japán autók, meg kínai autók, meg mindenféle autók vannak, és hogy milyen kibocsátást engedélyeznek például Európában, me, me, mert Európa messze vezet ebben a kérdésben, tehát a legjobb Értékeket kell produkálniuk az így gyártott autóknak, és a japán autók is nagyon egészen jól állnak ebben. Hát a kínai autók nem annyira, azok elég gyengék, az amerikai autók messze a kínai autók alatt vannak, tehát sokkal rosszabbak, sőt, most a, most a Bush kormány alatt, uh, hát azért érezték, hogy ez nagyon ciki, elkezdtek ter, de, bocsánat, Kalifornia állam bevezetett valami szabványt, azt mondta, hogy 2010 akár hányra el kell érni, nem tudom mekkora kibocsátás, teljesen mindegyen adatok nem számítanak ami egyébként valami tíz évvel később lenne annyi, mint amit most tudnak a kínai autók. Tehát, hogy a versenyképesség, ha már mást nem nézünk, tehát tényleg nem nézzük azt, hogy a, a mi a jó a bolygónak, hanem csak a versenyképességet nézzük, akkor sem állják meg a helyüket. És az amerikai autogyárak igen nagy bajban is vannak egyébként. És most, hogy a válság bejutott, most végre legalább Obama eljutott odáig, hogy azt mondta, hogy oké, okay, segítünk az állam pénzén ezeknek a bajba jutott autogyártóknak, abban, abban az esetben, amennyiben ezeket a szabványokat, mint ami az Unióban is van, bevezetik. Aki nem gyárt ö, kisfogyasztású autót, nem gyárt kevésbé környezetszennyező autót, az nem kap pénzt, és ez már azért legalább valamit, egy lépést. Mert tettek. De az, az igazság, hogy ennek az egész civilizációnak a közepe, a középpontja, a centruma az mindenképpen az USA, és ha az USA ezt meglépi, hogyha elindul, akkor menni fogunk utána. Ismerjük, hogy ez, ez így zajlik. Tehát hát, hogy, hogy, hogy, hogy folyna másképp egy gyarmaton? Hát de az egész Unió ilyen egyébként. Szinte minden tőlük fog indulni, és mi majd megyünk utánuk. Amíg, amíg az amerikai fogyasztó nem vált, nem lép más irányba, addig, addig nekünk végünk. Tehát addig halálos ítélet. Tisztelt Robi, írja nekünk Tom 59. Mindenben igazatok van, de Végj egy fazekat, tegyél bele jeget, jelöld meg a vízszintjét, olvasd el a jeget, változott -e a szintje. Na most kezdjük. Tudományos, ez igen erről is szó van, ez egy tudományos félreértés köztünk, úgy vélem, más a helyzet az úszó jégtáblákkal és más a helyzet a kontinentális jégtáblákkal. Az úszó jégtáblák olvadása az valóban nem fogja emelni a vízszintjét, csak hogy itt brutális kontinentális jégtáblák vannak egyrészt az Antarktiszon, hát, például... másrészt Grönlandon. És amikor ezek elolvadnak, ezek fogják emelni a vízszintjét, más a helyzet. Tehát, hogy Mert itt... hogy itt két kilométer jégről beszélünk. Tehát nem arról van szó, hogy úszik a jégen, hanem a, a vízen, vízen, hanem arról, hogy van alatta egy stabil szikla, sziklaplatsz, és azon van több kilométernyi jég, és ha az elolvad, akkor bizony az annyival fog emelni a vízszintjét. Azt kell tudnotok, hogy az emberiség 40%-a a, a gletcerekből nyeri a vizet. Na most, ezek a gletcerek ezek olvadnak, és ezeknek a glecsereknek a felolvadása. Tehát itt arról van szó, hogy a gletcerek azok tavasszal olvadnak, ősszel meg a tél kezdetén meg elkezdenek visszafagyni. Na most a globális felmelegedés következtében ezeket a tavaszi olvadásokat egyre kevesebb visszafagyás követi ősszel, illetve a kor, korai szakaszában. Ennek következtében ezek a glecserek lassan megszűnnek, és ez hosszú távon olyan mértékű vízhiányhoz fog vezetni, hogy, hogy tömeges pusztulást dögvészt fogok hozni az emberek körében. Hát 10 meg 10 hát meg, meg milliós elvándorlási hullámokat indíthat be, ami viszont akkor anyomást tud helyezni majd országokra, hogy az viszont nagyon komoly konfliktusokhoz fog vezetni. Hát a Himalája tövében élő embereknek a százaléka az a gletserek vizéből él, hogy ha Himalája elkezd dolvadni, akkor hosszú távon is ezek nagyon szegény emberek, tehát azt kell tudni, hogy ezeknek az embereknek nagyon rosszak az életesélyeik. Hát ezek az emberek tömegesen ott, fognak igen. pusztulni. Bangla tud tudom igen. említeni, például a világ még leg... pakisztán. Szóval. Nem, nem a Egyik leg legszegényebb meg... ország. A tavak kiszáradása, az is, az is egyértelmű katasztrófával fenyegeti a a bolygót. De egyébként térünk, térünk már vissza az előbb Tom 59-es emeséhez, hogy nem csak azzal van a baj, hogyha elolvadnak a jégsapkák a sarkokon, akkor emelkedik a vízszint, vagy nem emelkedik. Tudod mit? Ez nem érdekel. Hanem azzal is baj van, hogy a, a jégsapkák azok úgy működnek, mint a tükrök. Tehát a bejövő napsugaraknak valami 90%-át visszaverik, és nagyon keveset nyelnek el. Csak amikor az elolvad, akkor a víz, ami a helyén ö, létrejön, az, az sokkal nagyobb mennyiségben nyeli el a napfényt, ezáltal vele együtt a meleget is. És ö, miután ez a rengeteg meleg nem távozik kifelé visszaverődő hullámok formájában, hanem a víz felveszi, iszonyatos módon megemelkedik az átlag hőmérséklet. Tehát most azt mondod, hogy Hát volt itt egy elég erős nyár 2007-ben, 500 ember halt meg Budapesten, egy, egy, 40, egy hétig volt 40 fok fölött a hőmérséklet, 500 ember meghalt Magyarországon, csak Magyarországon. Hát akkor, ha majd 40, 45, 50 fok lesz, akkor majd nem 500-a halnak meg, hanem 5000-en, te nagymamád is köztük lesz, akkor majd számítani fog, hogy van-e sapka az északi sarkon, vagy nincs. Nagyon konkrét a szituáció. 40-50 év múlva megszűnik a jég a bolygón. Konkrétan, tehát hogy az északi sarkörön például konkrétan 40 év múlva már nem lesz jég. Illetve hát nem azt mondja, hogy nyáron felolvad télen visszafagy. Tehát, hogy most, most egész évben van jég, akkor meg nem lesz jég. Akkor majd nyáron nem lesz. Mm -hmm. Aha. Néhány SMS. Az ember vírus még sem olyan rossz film a Matrix. Ez a gondolat kicsit ismerős, déjà vu. Nagyon köszönjük Agent smith hogy így megihletett minket. Megedzem, a Matrix is egy lopást, tehát tíz különféle filmből lopták össze, úgyhogy nem, nem hiszem, hogy mi a Matrixból loptunk. Szerintem mindenki mindenkit lopt. Az lenne az igazán érdekes multifilm téma, ami feldolgozza egy munkás életét, akinek minden megtakarítása a saját cége részvényeiben van. Az idén meg kell szavaznia a saját a film által kezdett félelemmel mit lehet kezdeni? Kérdezi az SMS író. Azt hiszem, hogy ez még a forgalom is. De, de ez a kellemetlen igazság is igaz lehet. Na, ez a lényeg, hogy a film egyrészt ugye felvázolja azt a komoly, nagyon-nagyon komoly slamastikát, amiben csücsülünk. De a film végén, a stáblista alatt, meg amíg szól az az előző kellemes muzsika, amit hallhattunk, a könyvcsempek kicsordulnak az ember szeméből, akkor éppen lehet olvasni, hogy miket lehet tenni. És azért nagyon-nagyon hosszú az a lista, amit te magad is megtehetsz. Tehát nem arról van szó, hogy lehetetlen kérnek tőled, hanem arról, hogy nézd meg a filmet, és olvasd el ezt a listát, és, és kezdjed el megtenni, megcselekedni ezeket a lépéseket, mert van -e egy nagyon fontos dolog, amit elgor mond a filmben, hogy, hogy a széndioxid kibocsájtás megfékezése az egy morális kérdés. Tehát ez, ez, nem, ez, ez nem lehet vitatéma. Ez morális kérdés. Tudjuk, hogy probléma van, innentől kezdve nekünk ez morális uh, kötelességünk, és azt mondta, hogy ez nagyon-nagyon mélyen etikátlan, ahogyan mi ehhez hozzáállunk. Tehát mi a homokba dugjuk a fejünket, azt mondjuk, hogy nem tudok mit tenni, köszönöm, és ezt ez nem teheted. Tehát innentől kezdve, hogy tisztában vagyunk a problémával, cselekednünk kell. Természetesen mind a négy filmnek a végén, így aztán ennek a filmnek a végén is tekintett, hogy amerikai filmekről van szó, van egy csillagos sávos farok. Tehát mindig a film végén egy pozitív végkicsengést kell adni, tehát reményt kell adni az embereknek. Van esély az összefogással, a megfontolt cselekvéssel még megállíthatóak ezek a folyamatok, és mind, mindannyiunk számára adva van a lehetőség, hogy visszatérjünk ahhoz az Amerikához, illetve ahhoz a világhoz, amelyet szerettünk régen, vagy a, ami, amiben élni szeretnénk. Tehát hogy ez azért jellemző mindegyikre, azért van egyfajta didaktikus vonása ezeknek a filmeknek. Hát ezért propagandafilm? Igen, ezért propagandafilm. Filmek, de azt én azt mondhatom, hogy mind a négy film, tehát mind a négy filmet nagyon-nagyon jó szívvel ajánljuk nektek, és mind a négy film hozzáférhető, tehát a teljesen átlagos videótékában mondhatom, hogy a te hozzád legközelebb lévő videótékában, mind a kólapuska sült Krumpi, mind a, a Supersize Me, mind a Corporation, mind pedig a kellemes, kellemetlen igazság című filmek egyaránt megtalálhatóak és beszerezhetőek, és ajánljuk a figyelmetekbe őket. Ez a kellemetlen igazság, ez én szerintem egy 8-as film. Hmm. Igen, körülbelül. Szóval azt mondhatjuk, hogy ezt a négy filmet, ezt minden körülmények között ajánljuk a figyelmetekbe, tekintsétek meg őket, és okuljatok mindezekből, és nem ulaszszátok el a cselekvést mindezeknek az ügyeknek a kapcsán. Nagyon köszönjük, hogy hallgattatok minket, sziasztok! A lövészének vége, az Mr. Grabovski. Ez itt a végállomás. De mondhatnák azt is, hogy...